Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar är imperiekommunikatör Danny Arling. Och med mig har jag vår imperiekommandör Pavo Hemmingsson- Ja, sannoliken jag känner mig ärad att få närvara i denna propagandasändning. Det, det känns alldeles superligt att, att få chansen att, att sprida imperiets goda budord ut till de stora massorna. Det, det här känns väldigt angenämt tycker jag. Lev imperiet och välkommen hit! Det är en stor ära att sitta här med dig idag och vi har ett väldigt, väldigt viktigt ämne att titta närmare på. Det är rebeller, det är krig och det är motsättning. Och sådant kan vi inte ha här i vårt älskade imperium. Så för att lyckas, ja, nysta upp det här och förstå vad som verkligen händer då har jag tagit mig friheten att bjuda in en av våra rebellmotståndare. Va? Han har lovat att sänka sina vapen, men eh, vi har väl alltid något i bakfickan. Hust, hust, hackel, hackel. Så med oss har vi rebellspionen Thomas Engström. <laughs> hallå, hallå, det här är det goda röst som talar. <laughs> hur, hur kan du säga någonting sådant? Vad va är godare än imperiet Och vår älskade kejsare mm, mm, Jo, nej verkligen Som sagt, det är ju inte Tyranni det här utan man måste ju Börja någonstans och så vidare jag förstår, jag förstår, jag ska genast kuva mig och lägga band på mig själv här <laughs> inte förtala någon, för då vet jag hur sig hamna här. Det finns kalla och mysiga celler till oss alla om vi inte sköter oss, så det, det är väl en bra idé att se till att det här blir en så bra och trevlig inspelning som möjligt, välkomna mm. hit, det är, det är härligt att sitta med er båda två igen. Tack så jättemycket, jag får, jag får verkligen säga detsamma. Det var ju ett tag sedan man gjorde sin röst hörd här och det är jätteroligt att få vara tillbaka just när det är dessa tider så att säga. Ja, det, det känns som man inte klarar av en, en podd som behandlar det här ämnet utan det är Tomas där. Med din oh. kunskap och ditt intresse så, så, så söker vi oss till dig varje gång vi, vi beger oss ut i galaxen nu. Tacka, tacka. det känns så tryggt, så på och tackar så mycket. Ja, att inte ha med tummas när vi reser till en galax långt, långt borta, det är som att försöka tänka sig R2-D2 utan C-3PO, Han Solo oh. utan Chewbacca eller Darth Vader utan astma. Alltså det, det är bara någonting som ska vara där för att helheten ska vara komplett. Ja, tackar, tackar så mycket för den jämförelsen också, Danny. Ja, men det är så här det ska vara. Och det här är någonting vi har sett fram emot alla tre faktiskt. Mm. Och det är någonting som våra lyssnare också har sett fram emot. Därför att vi har fått en del mejl om att kan ni inte göra någon podd igen där ni är alla tre? Det är så kul att höra alla era åsikter och så vidare och så vidare. Och våra scheman har ju varit lite svåra att få att fungera så att man kan sitta ner ett par timmar så här och spela in utan att liksom känna stressen andas i nacken och allting annat. Vi vill ju gärna bara kunna slappna av, skoja, ha kul och intressanta diskussioner också, kanske. Men ja, nu fick vi äntligen tid. Det, det kändes som helt rätt ämne att ta upp och visst, det är kanske förutsägbart men det bjuder vi på. Ja, det, det, det känns som att det, det här var ett tillfälle. Alltså. Det, det, det är ett bra tillfälle när vi drar oss ut mot, mot sommaruppehållet och avsluta med en riktig session här där vi går loss allesammans och tar upp ett sånt här stort ämne så att det blir ett, ett liten, en lite specialavsnitt här skulle man vilja säga. Där det, vi, vi tänger på gränserna i det här formatet tidigare och jag spinner loss lite mer och jag får igång lite diskussioner mellan oss allihopa här och det brukar mm, mm. Du kan kunna ja, dra ut på tiden lite grann när vi allesammans kommer igång också. Så det gäller att vi, vi har rejält med, med tid till förfogande. Och nu har vi hittat en, ett bra tillfälle. Nu har vi hittat en passande film att prata om. Så ja, det, det är bara till att tuta och köra nu. Ja, tuta och köra sannoliken. Det ska bli väldigt spännande och väldigt roligt. Jag ser fram emot att få, få vädra mina tankar och åsikter även denna gång. Det, det ska verkligen sägas. Ja, för det är väldigt intressant det här. Thomas har pratat lite med mig på privathand om, om den här filmen. Och han hade lite åsikter som faktiskt var, ja, kanske inte förvånande. Men som ändå kändes ovanliga att komma från dig. Och mm. därför så utgår jag från att det kommer att bli en väldigt intressant diskussion idag. För det är ju en väldigt... En väldigt omdebatterad film kan vi väl säga. Många är jätteförtjusta i den. Andra tycker att den är ja, inte alls rätt. De har träffat helt fel. Och Även om jag tror det positiva väger tyngre än det negativa i antalet recensioner så, så är det ändå en film som har delat um, ja, fansen i två läger. Mm. och Mm. Det, det är alltid spännande när man tar sig an- ett sånt här kontroversiellt ämne. Det får man ju verkligen säga. Det är ju ett ämne som trots allt- har en väldigt, väldigt stor fanskara här. En väldigt stor bas av ja men communityn. Som jag absolut är en stor del av. Och jag, jag kan känna igen mig i det här- att man är lite delad i två läger. Och i synnerhet den här filmen- tror jag mer än den förra verkligen. Så, ja... Det, det är som sagt det ska bli kul att få, att få höra vad ni tycker. och Det ska bli kul att få, att få vädra vad jag själv tycker också. För jag har som inte riktigt, riktigt fått den chansen tidigare känner jag. Även om jag har många runt omkring mig som har varit och sett den här filmen. Och som likt jag tycker om den här galaxen. <laughs> Men det ska bli kul att få kunna prata ut på riktigt här. Och verkligen bara... Spilla ut ja, alla känslor under en, en längre inspelning. Ja, exakt. Ja, det, det är lite spännande det här. För här har man ju tagit ett steg åt sidan i, i den vanliga eh, franchisen här och, och försökt mm. utforska någonting nytt. Ett nytt tema, eh, ny. Eh, ny atmosfär lite grann, mm. testa och gå en lite annan väg och det, det är klart att, eh, att det, det, det krockar lite grann med, med förväntningar när man har inför filmen också och eh, det, det kanske inte riktigt var vad man ville ha ut av en, en film som den här så eh, jag förstår att det, det fick en hel del att höja på ögonbrynen men ja, samtidigt är det ju alltid skönt att eh, filmmakarna försöker Hitta några nya grepp, hitta något nytt sätt att berätta den här historien. För ja, i ärlighetens namn, vi, vi, vi kan grundhistorien nu lite grann. Och mm. de, den har tjatats på i, i flertalet filmer nu. Och ja, ett nytt grepp, det, det skulle kunna vara det som behövs för att sondera terrängen lite grann. Och, och se var man kan gå vidare härifrån. Det är ju också en, en fråga om att hitta en ny ton här, därför att mm. där den vanliga franchisen är, är väldigt äventyrlig och har matiné och den sortens atmosfär så mm. har man gått en helt annan väg och tagit sig an en helt annan ton i hela filmen. Och jag kan tänka mig att många som förväntade sig det, det klassiska blev, blev väldigt förvånade, oj. Det här var ju mycket mörkare och det här var ju mycket dovare och det här var ju mycket mer ödesmättat än vad jag hade väntat och så vidare och så vidare. Och en sådan förändring bär ju med sig en hel del fördelar men också en hel del nackdelar och mm. det blir ju en fråga om filmmakaren som har gjort den har varit... Ja, yeah, rätt man på rätt plats och haft rätt fingertoppskänsla och har haft rätt vision för projektet och om det har varit ett bra manus och så naturligtvis skådespelare och allting. Det är så många ingredienser som måste stämma och med tanke på hur värdefull den här franchisen är så har jag liksom svårt att tro att Disney skulle tänka, avatusan ah, vi kan slänga ut vad som helst. Även om det känns lite så om deras planer framöver. Att de har en hel del idéer om vad de vill göra. Så måste jag ändå säga att det känns som att de åtminstone är, är försiktiga med sin franchise. Jo men det ska ju bli intressant med alla de här just sidospåren som finns planerade. Och som sagt det, det som Pao säger. Jag tycker också det är väldigt spännande och roligt ändå att man tittar bortom den här kanske lite uttjatade historien att vi får se lite nya berättelser också och få se nytt folk till och från som tar plats mm. det är ju en av de intressanta sakerna även med den här filmen samtidigt som det liksom ändå känns väldigt väldigt bekant, men inte upprepande som vi ju pratade om att eh, den förra filmen var mm. så jag, jag ser ändå fram emot också vad som komma skall och tycker som sagt att det är, det är kul att se att Disney verkligen Ja, men försöker göra någonting ändå lite nytt samtidigt som man ändå kan känna igen sig. Men, men man måste ju nästan skaka om lite grann för att det, som sagt, det, är, det är ju en dammig på ett vis. <laughs> även om jag aldrig någonsin skulle kunna tycka att det dammet är fult. <laughs> Vissa dammråttor, de, de kan man inte göra sig av med. utan De, de sätter man på bokhyllan och stålserar med i största praktar men ja det, det är spännande det, det Disney försöker göra här men ja, samtidigt så blir jag åtminstone lite oroad på alla de planer som det verkar ha. Att det, det känns som det, det kan bli lite urvattnat till slut. De mm. drar ut precis allt vad de kan ur den här franchisen medan de kan och... Oh, kommer det här att, att hålla verkligen med alla sidospår och allt? Samtidigt är jag så här lite, lite nervös. Vad ska det här ta vägen? Kommer det här att bara ebba ut i sanden till slut och intresset totalt svalna när vi bara bombarderas med eh, nya produktioner hela tiden? Så, eh, Ja, vem, vem vet hur det går här men som du säger Danny, Disney har i alla fall haft eh, goda smaken och försöka behålla eh, mycket från ursprungsfilmerna och inte bara spåra ut fullständigt utan samtidigt ja, grundade i, i vissa centrala aspekter av, eh, av originalfranchisen. Så eh, det finns ju ett stort mått respekt. De verkar förstå universumet som de gör film i här och ja, det, det inger ju ändå ett visst mått av förtroende tycker jag. Ja, Disney är ju experter på att mjölka sina egna franchises som vi säger så. Och det är ju det naturligtvis som gör många väldigt nervösa. Och jag har hört en hel del aggressiva röster om just det där att oh, Disney borde inte få ha hand om det här. Se vad de kommer att göra och så vidare och så vidare. Men samtidigt är Disney väldigt försiktiga på så sätt att de de brukar inte ta såna här fullständiga snedsteg. De kan sina saker väldigt bra och de visar ju också vilket vi kan se i dagens film, en hel del respekt för källmaterialet och stoppar ju in referenser och liknande på lämpliga platser för att återknyta och visa att vi, vi kan våra grejer, vi, vi vet om det här vi vet var de här figurerna hör, hör hemma, hur de bör vara och så vidare och mm. Mm, jag, jag är ju naturligtvis nervös jag också för hur det här ska sluta i framtiden men, men än så länge så kan jag inte vara överdrivet kritisk mot Disney. Alltså de de de går rätt väg. De kan naturligtvis mm. svänga av på en dålig väg snart och vi vet inte förrän vi är där, men i nuläget så så håller de en, en hyfsat bra kurs måste jag säga. Mm, jo då. Nej men jag, jag har absolut också förhoppningar om framtiden. Det det har jag verkligen. Det Visst, man, man är ju lite så här orolig just över att det ska bli urvattnat. Att de kanske sliter och drar lite för mycket i det här namnet. Men, men, men jag vågar verkligen tro. Det, det gör jag. Sen får vi ju inte glömma att det finns ju faktiskt ett expanded universe redan tidigare med mm. otaliga böcker och serier mm. och spel och allt möjligt annat. Så den här franchisen har ju mjölkats extremt mycket innan Disney kom in i den. Och visst, nu har de gått och sagt att The Expanded Universe, det är inte kanoniskt längre. Det är en sidogrej som, som inte kommer att stämma in i det som de gör nu. Även om de plockar in detaljer från eh, Expanded Universe till sitt eget universum- och det är ju intressant naturligtvis, men det är ju inte som att den här franchisen inte har varit en kassako ganska länge redan innan, så att, att mm. sätta det mot Disney, det, det känns lite orättvist faktiskt. Mm. Ja, man, man kan ändå inte klandra Disney. I alla fall inte ännu för det de håller på med med, med de här filmerna och tillvägagångssättet sättet de har. Det, det känns så att de har full förståelse för vad de gör och de vill verkligen eh, få gott anseende hos fansen. De vill visa oss tittare vad de kan, att de förstår vad de håller på med och vet var de är på väg. Så bara det måttet av respekt mot, mot tittarna måste jag säga är Mm. Definitivt ja. Och ja, vi har väl hållit det på halvstål länge nog. Vi har antytt vad det är vi har tittat på. Men, men det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har sett på till idag? Jo, det är ju då förstås Rogue One, A Star Wars Story som gavs ut 2016 i regi av Gareth Edwards och med manus som är skrivet av Chris Waits och Tony Gilroyd. Och den här filmen var ju en som, eh, ja, rörde om ordentligt i fanskaran därför att... Den, den kom från ingenstans till synes och um, Disney presenterade den som att det här är en sidohistoria som sker ja precis innan första originalfilmen hände. Den ska kopplas samman där, händelserna mm. som händer här är relevanta för vad som händer där och så vidare. Mm. Och det gjorde ju många hypernavösa och det är väl just därför att även om det är episod 5 som är den stora favoriten så... Så är ju ursprungsfilmen A New Hope lite av en hel Det är mm. ju den som startade allting. Den är en liten favorit och att pilla på den på fel sätt... Ja, ah, det, det skulle ju göra en hel del människor väldigt upprörda. Så det, det är klart att man blir nervös där. Mm. Trailers började släppas och folk började tycka att Åh, oh, ja, men det här ser ju spännande ut. De verkar ju ha fångat rätt estetik. De har ju verkar ju ha fångat rätt känsla och så vidare och så vidare. Och... Sen blev det biodags och jag var själv också när den, när den kom och um, hade en, en ordentlig upplevelse där måste jag säga. Mest är dels positiv om jag, om jag ska sätta mig där. Så jag, jag sitter i, um, i det här läget att jag såg den när den kom på bio. Jag har sett den inför inspelningen. Men du Thomas, du har väl sett den en, en 700 gånger vid det här laget? <laughs> Ja, nämen men jag kan ju inte göra er besvikna, speciellt inte efter att vi pratade om The Force Awakens som jag hade sett tre gånger på bio och sen såg en gång till för inspelningen. Så, jo, jag har ju sett Rogue One tre gånger på bio och jag har ju sett den igen inför inspelningen. Och jag kan, väl, jag kan väl avslöja lite grann att... För er som nu inte hörde mig prata om The Force Awakens eh, när vi hade den inspelningen så jag, jag gick och såg den filmen och var superbedrövad efteråt och jättelässen Men sen när jag gick och såg den igen så lyfte det och så vart den bara bättre och bättre för varje gång. Och här gick jag och såg den här filmen var inte liksom superbedrövad så men jag var lite besviken och jag kände inte att det var riktigt den film jag trodde de skulle leverera. Och det har inte hållit. Det är liksom upp så sådär, så himla bra när jag har gått och sett den igen. Utan, utan jag har varit så här lite att nej. Varför har jag bokat in den här igen och igen för? <laughs> så ja, nej. Det har varit lite, lite ut, ja, utdraget och utchatat för min del. Ja, jag, jag kan förstå det. Men ja, jag tror nästan att det, det skulle vara en film som, som kan växa mer och mer ju fler gånger man, man ser den att man. Får ett bättre grepp om det När man kan släppa mer om, om förväntningar man har haft. Och eh, mm. verkligen ge sig in mer på, på djupet i det de försöker berätta. Och, eh, jag har ju personligen inte fått så mycket tillfälle att, att besöka den här filmen. Jag har bara sett den nu inför inspelningen här. Min vana trogen precis inför The Force <laughs> Awakens har jag äh, hållit det hela på streckbänken lite grann. Varit lite avvaktande, men äh, så kom äh, det här på, på tapeten och jag, jag tvingades in i Rogue One och jag behövde en liten en spark i baken för att komma till skott. Så äh, jag har... Jag kastat ett jätteögat på den här nu, och jag känner lite blandade känslor för jag vill ändå säga inför inspelningen här nu. Att det, det finns saker filmen gör väldigt bra, och mm. det finns saker som kanske inte fungerar riktigt lika bra. Mm. Ja, det är inte en lika solklar, ja. Um, yeah. Succé hos oss verkade som Vi är inte överdrivet Negativa men vi är inte Hyllande positiva heller Och mm. ja vi, vi får väl se var vi slutar den här diskussionen Åsikter har ju Förändrats under en poddinspelning Förut så mm, vi, vi kanske kan övertala varandra Åt det ena eller det andra hållet Det, det, det återstår ju lite att se Men mm, jag, jag var inte beredd när jag hörde Att du hade haft en negativ upplevelse om den här. Jag tänkte att, åh, oh, mm. Thomas måste jag ha älskat den här. Den känns ju ännu mer klassisk än vad The Force Awakens gör. Därför de, mm. de tar ju den ett steg framåt därför att, ah, nu, nu gör vi någonting nytt. Någonting som händer mm. efter. Men Rogue mm. One, där var det ju extra viktigt att det kändes som att estetik och allting fungerade och historia och så vidare. Och Ja, nu hör ju det till det visuella naturligtvis, men jag, jag tyckte att det var en väldigt vacker film när jag såg den. Men sen finns det lite skakigheter här och där, och om vi ska ta det i rätt ända så kan vi väl börja prata om manuset här. Och ja, där, där, där är väldigt, väldigt mycket som skakar i det här manuset. Ja, det, det kan man väl säga. Men eh, alltså, i grund och botten har de ju ändå en ganska gedigen historia här. Eh, man vet vad man vill eh, berätta, och de tar sig från A till Ö på ett hyfsat sätt. Men ja. Eh, den här historien den, den har en tendens att, att stanna till lite emellanåt tycker jag i alla fall och mm, står mm. gärna och trampar vatten där den absolut inte borde göra det när vi är, vi är på väg mot filmens klimax i stort sett. Ju närmare mm. slutet man kommer desto trögare tycker jag berättandet känns här, att de, de tappar fokus lite grann på vad som är centralt för berättelsen, hur man för berättelsen framåt och eh, där tyckte jag att det, det börjar haverera, men så ser man till, till början, etableringen av filmen så fungerade ganska solklart tycker jag. Det är en bra etablering av eh, karaktärerna nästan i, i klassisk Star Wars-anda. Hur vi lär känna de nya personerna och hur vi går vidare därifrån. Men sen när eh, det är dags för eh, att närma sig slutkonfrontationen så är det som det, det är någonting som händer där. Så att eh, eh, filmen tappar greppet om sig själv och bara spinner loss i, eh, i, ja, till, någon, till någon märklig mörk krigsfilm som ingen <laughs> riktigt vet vad de ska göra med och där är inte någonting som, som känns så överdrivet viktigt i det som presenteras där heller, så det är det mest utfyllna till stor del där också det, det var där jag, jag började reagera eh, lite grann och tänkte nej, det, vad håller de på med här? Det, det, fokus tas bort från huvudpersonerna och placeras just ingenstans vi mm. förflyttas bakåt och har liksom ingen att, att förhålla oss till längre så att eh, man känner sig ja, helt bortkopplad från själva filmen det blir lite av en dissonans mellan, mellan film och tittare där tycker jag i alla fall mm, Jo, alltså jag känner mig ju mer skakad än rörd när jag tittar på <skratt> den här filmen hoho <laughs> ho. eh, för, för det, det är väldigt, det svänger det gör det verkligen, alltså det svänger kraftigt för min del och just att vissa partier där tycker jag att eh, man försöker då skapa liksom någon slags rörande koppling mellan karaktär och mig som tittare och jag känner absolut mm. ingenting utan då, då har jag istället hakat upp mig på att som sagt man står och trampar vatten tycker jag lite grann och man för inte filmen framåt mot vad som borde hända, vad jag förväntar mig ska hända. Så den är väldigt svängig och, och som sagt det, det, börjar som, det börjar ändå rätt trevligt ändå men sen tycker jag att man väldigt snabbt tappar som fotfästet men att man finner det faktiskt i slutet för min del. Men det kanske mest bara är för att jag tycker det är otroligt häftigt att se X-Wings åka runt och skjuta High Fighters. <laughs> <laughs> för att jag vill ju ha, jag vill ju väldigt gärna ha den typen av action. Och eh, speciellt på liksom slagfält så kan jag bli alldeles liksom begejstrad av vad jag ser om det bara görs, görs rätt och det finns en bra närvaro känsla. Men, men det är svängigt som sagt, det är det verkligen. Så att eh, den här. Den här poddavsnittet tror jag kommer att vara väldigt svängigt också av den anledningen när vi kastar våra åsikter mellan varandra. Ja, vi kommer i alla fall att ta oss tiden att bena ut det här. Den saken är säker. Men jag tror att en, en stor brist i det här manuset, det är att man, man förutsätter att publiken redan är på rebellernas sida. För mot andra halvan av filmen så hänger mycket på att åh oh, vi är rebeller och vi, vi ska stå upp mot imperiet och det, det är många som ska sätta livet till för att vi ska lyckas med, med vårt eh, objektiv här. Att vi ska mm. få tag på de här planerna för att eh, händelser sedan i A New Hope ska kunna hända hos harkel harkel och... <laughs> den tilltron till att man ska vara helt begeistrad i massa rollfigurer man aldrig lär känna det är nog att ta sig lite vatten över huvudet faktiskt därför de vi ser kämpa som hårdast i den här filmen, särskilt mot slutet... Mm. Det är ju en stor samling med namnlösa figurer egentligen. Vi vet bara att det här är rebeller. De, de ställer upp på er. De, de vill hjälpa er att uppnå era mål. Och ett par av dem har vi ju lärt känna naturligtvis. Men när man sitter och tittar på slaget som sker, utan att säga för mycket... Så, så känner jag lite som att okej, okay, det är namnlösa stormtroopers och det är namnlösa rebeller och de skjuter på varandra. Och vad fina specialeffekter. <laughs> ja, alltså de kunde åtminstone gjort det hela lite analogt för att få lite av retrocharmen tillbaka och... Och så att man, man känner den ursprungliga Star Wars-känslan, men jag håller absolut med. Alltså man, man domnar bort när eh, kriget på, eh, på marken bryter loss på allvar där. Man, man tappar känslor, man blir allmänt likgiltig och ja, filmen har svårt att återhämta sig där. Sen är det ju tyvärr också någonting med det här manuset som gör att man. Man lär inte känna rollfigurerna så mycket som man kanske hade behövt att göra. Alltså där finns ömma scener, där finns tårdrypande möten eller vad vi ska kalla det. Där rollfigurer möts, de får meddelanden, de konverserar med varandra. Som så uppenbart är därför att vi ska, om man inte lära känna dem så åtminstone få en emotionell koppling till dem. Men jag tycker att det är alldeles för lite och det är utspritt alldeles för mycket på filmen också. Mm. De skulle ha jobbat ännu hårdare på att en del av de här figurerna skulle bli mänskliga. Nu menar jag inte alls att de på något sätt är träiga eller något sådant, men de blir... De blir lite som kanonmat i andra filmer, vi ser dem, vi pratar lite med dem men vi får inte lära känna dem så mycket därför att eh, det där finns risker med den här historien som vi inte ska gå in på men eh, det, det är bra om vi inte lär känna dem allt för mycket mm. och den mentaliteten förgiftar det här manuset lite för mycket. Ja, det, jag förstår vad du menar där för det, det, det är svårt att knyta band till många av huvudspelarna här trots att man ändå bemöda sig att, att skriva karaktärerna med just karaktär. De har personlighetsdrag men det är bara att det, det visas inte på ett effektfullt sätt. Det är förs inte fram tillräckligt bra tycker jag. så alltså att man, man kan bilda sig en, en bra bild och knyta band till eh, rollpersonerna om man, man eh, ser dyka upp på eh, skärmen där. Så eh, ja, man misslyckas till, till stor del med just karaktärsbyggandet och det är ju en sån väsentlig del i en Star Wars berättelse. Vi behöver mm. de här eh, Stora eh, men ändå jordnära rollfigurerna som är tillräckligt tumma för att vi ska kunna tillskriva eh, oss själva till dem och eh, tillräckligt eh, eh, karismatiska och närvarande för att eh, vi ska vilja följa deras eh, handlingar och, och verkligen heja på dem där. Och ja, sådana rollfigurer dyker inte riktigt upp i den här filmen. Det, det saknas eh, de här stora, stora rollfigurerna som blir ikoniska. Det är ju mer bakgrundsfigurer som har tryckts fram, eh, framför kameran. och Utan att man, man har hittat eh, mer att berätta om dem. Och utan att man egentligen har hittat rätt sorts skådespelare för att ge dem det liv som de behöver. Och det är väl också lite grann på grund av vad det här nu är för en film som sagt, vi, har, vi har nyligen beskrivit Star Wars liksom, ja, trilogierna som just att de är ju äventyrliga av sig mm. och, och, och det är ju liksom en följetong av filmer där man berättar ett stort äventyr och då behöver man ju väldigt väl etablerade eller mer etablerade åtminstone karaktärer och det är ju bara att titta på ja, men om vi säger då Sagan om ringen trilogin också som, mm. som ändå också är liksom just det där det stora bombastiska äventyret och man får lära känna Folk som, som genomgår prövningar och som växer och så vidare under filmernas gång. Men här har vi en film och det är, det är ju en krigsskildring mer eller mindre faktiskt. Och, och då då hamnar vi i den här sitsen där man kan inte bygga upp karaktärer för vi har inte tid till det. Och för att de ju egentligen inte spelar någon roll på ett vis. Alltså de spelar ju en stor roll egentligen. Man försöker ju bygga upp inför episod 4 som sagt A New Hope. Det här ska lägga lite kött på benen om man ska få se vad som händer bakom kulisserna, det man inte vet om. Men på grund av att det bara är bakom kulisserna, ja då, då är de ju också just bakom kulisserna karaktärer. De är de här som står och hänger där bak lite granna och de får aldrig riktigt den här berömmelsen. Vilket ändå jag kan tycka är lite roligt på sitt vis, men då blir de ju också lite tunnare. Jo men det känns lite som att nu har vanliga människor fått vara med i Star Wars universumet och mm. inget fel i det absolut inte men när man vill berätta en episk historia utav stora mått med, då måste det vara figurer som är större än livet. De kanske inte börjar som större än livet men de ska växa sig stora och bli det och Ja, som nämnt, det här är en film. De kommer inte direkt att göra en Rogue One 2 om vi säger så. hust hust harkel, harkel. Och det är utav naturliga skäl. Men äh, det, det är intressanta figurer på många sätt och vis ändå. Jag tycker att de har ju inte misslyckats fundamentalt med det här. Men de har gjort ett par missräkningar med det här manuset som, som verkligen märks på rollfigurerna. Men innan vi går in till dem så är det väl hög tid att vi tittar närmare på vad handlar egentligen Rogue One A Star Wars Story om? Jo, Imperiet har tagit över makten i galaxen och det ämnar att visa upp sin makt så att ingen vågar ställa sig mot dem. För att deras plan ska kunna skrida till verket letar Imperiet upp. En av deras tidigare forskare, Galen Erso. Han har tidigare arbetat med att utveckla planerna på imperiets tänkta supervapen och nu behöver man Erso för att fullborda den fasansfulla forskningen. Galen Erso tas mer eller mindre till fånga och hans familj avrättas. Galens dotter Jun lyckas dock undfly imperiet men hon tvingas nu att överleva på egen hand. Hon gör vad hon kan och behöver för att klara livhanken. 15 år senare är Jyn en fängslad brottsling som av en händelse fritas av en rebellstyrka. Rebellerna behöver Jyn för att få information från en av hennes pappas vänner och numera reaktionär rebellutbrytare, Sa Guerrera. Sa har nyligen tagit hand om en avhoppad imperiepilot som har information om det supervapen som imperiet bygger. Jins koppling till Sa skulle kunna göra att hon kan komma honom nära och vidare befordra pilotens information till rebellerna. Om inget görs och vapnet färdigställs kan det betyda slutet för rebellerna och friheten i hela galaxen. Och premissen här är, om jag ska vara helt ärlig helt lysande. För det här är en väldigt intressant del utav Star Wars historia som egentligen bara antyds i A New Hope. Alltså, det här är någonting som har hållit på ett tag. Det här är någonting de har byggt. Man har ingen aning om hur eller om med, med vilka konsekvenser och liknande. Man vet bara att den är där helt plötsligt mm. dyker den upp och man får se vilken mm. Vilken fasans full kraft det här vapnet har och jag, jag ska vara helt ärlig och erkänna att jag, jag var spänd inför den här filmen. Jag tyckte det lät jättespännande. Sen var jag lite negativt inställd till att den kändes mer som en, en andra världskriget film med sitt språk och sitt uttryck och sin visuella stil. Men allt eftersom att jag såg den och upplevde den första gången där i biosalongen så, så tyckte jag åtminstone att den här atmosfären fungerade till den typen av historia de ville berätta. Det är ett väldigt pressat läge. Det är en väldigt drastisk situation. Och mm. de flesta rollfigurerna vi möter här, de börjar ju på ett betydligt svårare ställe än vad rollfigurerna i A New Hope gör. Där finns åtminstone lite och lite glädje och så vidare men för rollfigurerna i Rogue One så, så är det ju verkligen drastiskt från start och det gör ju att deras mentala inställning till saker och ting kommer ju vara en helt annan och vet ni vad jag tycker det funkar där är inte problemet i manuset. Problemet är som sagt att man, man håller igen på de här rollfigurerna. Man bygger inte upp dem tillräckligt. Och man förlitar sig lite för mycket på att skådespelarna ska komma med, med sin energi och sitt uttryck. Och på så sätt ge energi till den här filmen. Och det gör de naturligtvis. Det är många bra skådespelare i den här filmen. Och det är många bra prestationer också. Men det känns lite som att de har lutat sig för hårt på den förhoppningen att med bra prestationer så kan ett ljummet manus fungera. Nej, ni skulle nog ha skrivit om det här en gång till bara, bara för att puncha upp det lite. Jo, nej men jag är också absolut positivt inställd till att få se liksom någon slags bakom kulisserna nästan vad hände innan vi slängs in i just A New Hope, vars var kommer det här jättevapnet ifrån hur har det blivit uppbyggt hur har man fått tag på den här informationen som man har för att kunna förgöra vapnet och, och så vidare och det tyckte jag var en, en väldigt intressant premiss och som sagt, som du säger nu också att det är som en helt annan typ av atmosfär i den här filmen på grund av det otroligt pressade läget och hur jag menar, fruktansvärt det förmodligen känns och hopplös just att man får information om att det här vapnet existerar, vad den kallas för och att det liksom namnet som den då har faktiskt insinuerar att det här liksom kan ta ut hela planeter, det låter ju helt befängt verkligen och det är ju väldigt spänt runt om i galaxen som, som det ser ut och verkar även i liksom helt vanliga städer, så att säga inom tänker vanliga städer så att det, det, är, det är som att det är ett pressat läge och det är väldigt intressant. Det är bäddar för den här mycket, mycket mörkare och svårare historien än vad man är van vid när man, när man tittar på Star Wars sedan tidigare egentligen. Och det är som att jag finner det väldigt intressant och jag, jag gillar faktiskt den här krigsskildringen. Jag gillar det här smutsiga och jag gillar att få se någonting bortom... Ja, de här fantastiska ljussablarna och den här mystiska kraften och det här att här har vi istället mer av någon slags fotsoldater egentligen som man, som man följer till och mycket. Även om då som sagt de, ja, soldaterna inte har lika mycket karaktär får inte riktigt den utvecklingen som våra inom situationstecken riktiga hjältar får i, i det här stora pampiga äventyret som, som sagan egentligen liksom är som den alltid har fokuserat på sedan tidigare men jag tycker det är kul att man gör den här spin -offen. jag tycker det är kul att man vill berätta den här historien och det är ju därför det heter just Rogue One A Star Wars Story Ja men precis, ja, jag håller med. Alltså, jag, jag tycker att det här är en väldigt spännande idé att, att jobba på i Star Wars-universumet. Och jag måste säga att de har lyckats att fånga mycket av den här dummedagskänslan i den här filmen mm, i, mm. i sättet som de, de bygger upp. Och stämningen, den är tät och den är eh, spännande. Det är, man känner att det här är på liv eller död. Mm. Någonting måste göras annars så barkar det rent åt helskötta. <laughs> så det har man ju lyckats förvånansvärt bra med här. Och man har lyckats dessutom att, att infoga den känslan i Star Wars-universumet. Och fått publiken att acceptera det. För det, det fungerar här. För det, det byggs in samtidigt med... Eh, det stilistiska valen och man knyter an till eh, de andra filmerna på ett så pass bra sätt att det, det inte känns som eh, det bara är, är klippt och klistrat in här utan man har verkligen bemördat sig att skriva in den här filmen på korrekt plats i, i kanon här. så och, eh, det ska de ha all heder för. För det, det har funka till punkt och pricka upplägget i alla fall. Mm. Ehm, och ja, sedan så, så kommer vi ju, eh, till just karaktärsnivån. Och det är där som eh, det, det börjar eh, hacka lite grann. För vi, ja, vi har en, en stark och eh, karismatisk eh, huvudperson som, som vi får följa. Men... Eh, Ja, utöver eh, vår hjälthinna så, ja, så är det ganska blekt med personlighet eh, i bland hennes följeslagare och de andra vi får följa här också. Med vissa undantag, absolut. Men eh, där, där kommer det inte fram eh, tillräckligt mycket för att eh, jag verkligen kunna förstå eh, vad de utsätts för för vi är ju verkligen nere i, i dyngan och smutsen och svetten och blodet och, och tumlar runt och eh, det, det känns som filmen jag vågar satsa på att det är tillräckligt men utan den, den personliga kopplingen eh, mellan tittare och rollperson så, eh, så tappar filmen en hel del av den effekt som den skulle kunna ha haft Ja, man förlitar ju sig en hel del på Jyn här, eller Jyn Erso som hon heter, som är vår, vår huvudroll för historien, och... Det är inte ett dåligt val faktiskt, vi behöver ju en, en rollfigur som är våra ögon i historien I A New Hope så var ju det Luke Skywalker som, som var helt ny inför det här universumet som han mm. kastas in i Och även om Jin inte är någon som äm, inte vet om saker och ting så, så är det ändå nya saker hon ska ta sig an Det är en ny situation, det är en pressad situation och det är nya person som hon måste lita på och så vidare och så vidare. Mm. Men jag tror att man får lita sig för mycket på det emotionella bandet– –mellan Jyn och hennes pappa Galen Erso– och mm. som en liten eh, fotnot där Hur många av er var det som läste Galen istället för Galen När <laughs> en, hans namn dök upp i textningen Det, det är ett av de här namnen som aldrig riktigt funkar för mig Jag menar, oh Galen är så, okej okay, det, det, det är han alltså, okej okay, Med tanke på vad han bygger så stämmer väl det mm, jo. <laughs> Men ja, det, det är ju relationen mellan Gyn och Galen Som är motorn för det här Hon vill veta vad hennes pappa är även om hon har eh, mer eller mindre tagit för givet att, att han är död, han finns inte längre och så visade det sig att han jobbar på det här supervapnet och han har ju gjort saker och ting som kommer att ha betydelse hust hust harkel harkel och det är en fin relation där jag hade gärna velat säga att den utvecklades lite mer för vi får bara precis det absoluta minimumet för att det ska fungera. Jag hade velat ha mer kött på benen där de antyder mer om deras relation än vi faktiskt får se och hade man, hade man köttat till den lite grann om man hade fått se mer av kemin mellan Felicity Jones och Mads Mikkelsen som spelar Galen Erso så hade det fungerat ännu bättre. Det som är där är bra men det är för lite, särskilt med tanke på att det är det emotionella bandet vi får. Bandet som Jyn har med de andra skådespelarna och rollfigurerna det är, det är mer ja, oh, okej, okay, vi har blivit ihopkastade i det här gänget, vi måste överleva åh, oh, nu står vi inför den här utmaningen ja vad tusan, vi har ju hjälpt varandra hittills, vi kan ju hjälpa varandra nu också det blir en kamratskap, ja det fungerar, ja men det känns ändå lite som att de här hänger ihop för att manuset säger det, inte för att de har någon, någon, ja, någon lojalitet eller koppling till varandra. Nej, det, det där byggs ju upp så himla snyggt just i... Jag menar, vi ser då på A New Hope och vi träffar Luke och vi träffar Obi-Wan och vi träffar Han Solo och Chewbacca och så vidare. Och hur de först tillsammans och hur de ändå skapar ett band och så sen vill jag ändå ha en soloband. Nej, men tack, nu får jag betalt här och så... Dickie, jag har det så kul, det här är, inte, det här är liksom inte min strid. Men ändå kommer han tillbaka och så vidare. Hoppas jag inte spoilar en för någon nu. Men jag har, jag har svårt att se att det skulle kunna hända. Um, Medan här som du säger så, de totas ihop. Och det är bara att acceptera egentligen. Och så blir det det här med att ja men har vi ändå hjälpt varandra så här långt. Så fortsätter vi väl hjälpa varandra. Men det är som en konstig skara av människor som bara slängs in så där. Det, det blir så himla så här... Jag vet inte, man skulle kunna potentiellt kalla det för ödet och att kraften har gjort att det här skulle hända därför att vi ska komma till det vi kommer i slutet av den här filmen som sen liksom spinner vidare in i A New Hope och så vidare. Men, men jag menar, då är man kanske lite väl så här, ah, jo men tänka godtyckligt eller någonting riktigt så fint tänker inte jag tänka. Men, men det jag sa tidigare också med att den här filmen har gjort mig mer skakad än rörd mycket av det är just den här grejen med, med, med Jind och hennes far Galen att vi ska ha det här, det här bandet, vi ska känna någonting, vi ska känna det hon känner och det gör aldrig riktigt ja. sen känner jag väl egentligen inte så mycket med någon av karaktärerna men det är ju också just därför att de ger oss bara det absoluta minimumet, precis som Danny säger för att man ändå ska etablera någon slags, det här är den här personen, det här är vad han eller hon har för någon lass eller någonting sedan tidigare, det här är varför han eller hon slåss och så vidare och det räcker inte alls till för min del utan ja, nej, just de här känslosamma scenerna som, som kommer och går, alltså, för mig så, så blir det mer bara jobbigt istället. Ja alltså jag skulle nästan vilja säga att det här bandet mellan gin och Galen ändå fungerar för mig i alla fall. Eller äm, återupprättandet av bandet för gin hennes resa det är ju mycket just att börja knyta kontakter till andra människor igen. Hon har ju... Fått leva helt för sig själv. Sköta om sig själv. Inte bry sig om någon annat, Varit helt avskärmad. Eh, rent emotionellt. Och den. resan eh, eller äventyret. Som hon ställdes inför. I Rogue One här. Det är hennes resa för att öppna upp sig själv. Och, och våga knyta band till andra människor igen. Och, ja, speciellt då hennes pappa. Som har varit borta ur hennes liv. I ja, 15 år. Och eh, nu finns han där fast så långt borta. Eh, och man ser de här, vad ska man säga, barnkänslorna från när hon var liten flicka växte till liv. Men samtidigt är det den här totalt eh, trasiga, eh, mörksinnade... Eh, hon har blivit som eh, försöker hålla det tillbaka och inte riktigt vilja räcka ut handen till pappa igen. och mm. Det är den resan som eh, vi eh, tas med på, på det emotionella planet. och Det måste jag säga var, var behövligt för annars så finns det inte så mycket känsloliv eh, i den här filmen. Så i den aspekten är det livsviktigt men det kunde etableras bättre, absolut. Men jag är ändå glad för, för det jag får här och det finns ett par fina ögonblick de emellan som ändå gör att det, det blir en viss tyngd i, i det som berättas och det uppskattar jag. Men sedan hur, hur resten av, av gruppen knyts samman och, och håller ihop och kämpar tillsammans. Det är mer höllt i, i dunkel hur det fungerar. Eh, men de är ju i och sig mer eller mindre att ge sig ut på det här äventyret för att det, det inte ska bli pankaka av hela galaxen men det till trots så är det inte så mycket i övriga gruppens personlighet som visar på att de är så nobla att de är beredda att, att ta den uppoffringen så det, det känns ändå lite märkligt om man ser till, till, till gruppens kemi på det viset tveklöst, ja, och det är för att det är för lite interaktion, för lite utbyte och för lite karaktärsgrundande situationer de mm. är bara i krigssituationer eller så sitter de i fängelse eller så blir de hotade eller så flyger de rymdskepp och det enda man mm. ser de gör i rymdskeppet det är att anklaga varandra för ditten mm. eller datten, och man kan kalla det karaktärsbildande visst men det är för lite med tanke på den skala man försöker göra det i. Det stora emotionella det är ju mellan Jyn och Galen och jag, jag vet inte vad ni tycker men jag vill ändå ge Felicity Jones en, en eloge för den här rollen för... Hon lyckas ändå på ett sätt vara det emotionella navet här. Hon är stark, hon är bestämd och trots att hon står inför ja övermänskligt stora utmaningar som hon tvekar inför så biter hon ändå tag och ger inte upp och så vidare. Och det porträtteras riktigt snyggt. Lite stelt kanske, men hon ska ju vara van vid att vara innesluten i sitt eget skal. Så att eh, jag, jag är ändå villig att köpa det. Och som hastigast vill jag också säga att det är alltid kul att se Mads Mickelsen i någonting Karn är en superb skådespelare Och mm, mm. även om det känns mer som att man sitter och tittar på Mads Mickelsen än Galen Erso Så ja, för all del, han, han var ett litet ljus Ja, jo, nej, men jag tyckte också det var roligt att de faktiskt hade tagit in honom och, och satt honom i rollen som, som Galen det tycker jag definitivt så, så kul att se honom Och ja visst, jag tycker också att Felicity Jones har ändå Någonting att komma med här sen, sen tycker jag Jag vet att jag är lite känslokall i den här filmen Jag har fått höra det från andra också När jag har värdat åsikter och, och fått höra vad andra tyckte har varit bra Och mindre med den här Men, men det är inte alla gånger Som jag, som jag verkligen köper när Felicity fäll liksom tårar och hon ska som att just det här bandet mellan henne och, och far då, mellan Jyn och sin pappa gailen alltså ibland så, så vrider jag på mig lite grann och tycker att det här är, kanske inte överspelande, jag ska inte säga så, men att de tar det för långt helt enkelt manusmässigt, dialogmässigt så att det är väldigt mycket upp och ner för mig. Ibland så tycker jag att det är helt lysande och jag känner verkligen med henne och jag lider med henne och sådär. Men ibland så, så tycker jag bara, men torka tårarna och gå och göra något istället som är handlingskraftigt. <laughs> ja, det, det finns i, i, i sanningens namn några sådana ögonblick. Ja, där, där det... Det känns inte riktigt motiverat det, det som sker och, och hennes reaktioner här men ja det, det, det är någonting man, man får svälja och, och, och gå vidare från men ser man rent prestationsmässigt så, så tycker jag att, att Felicity Jones gör... Ja, en fullgod insats här som kan fånga det, det är ändå ganska komplexa känslolivet i Gin Erso. Och ja, få fram lite, lite liv i henne också, lite, lite karisma. Det, det, det finns en närvaro här som jag verkligen uppskattar, som, som verkligen håller filmen uppe utan en... En skådespelare av en sån, sån hög kaliber i huvudrollen här skulle det verkligen haverera fullständigt för så mycket vilar på jens axlar här och hon, hon är verkligen det, det känslomässiga navet i filmen så de mm. har hittat en, en skådespelare som kan axla den bördan och ja, filmen blir bättre på grund av det tycker jag. Men om vi då går vidare och tittar på, på nästa duo får man väl säga. För här kommer ju <laughs> Rogue Ones, Han Solo och Chewbacca mer eller mindre åtminstone. <laughs> för vi har ju Cassian Andor som är... Ja han är ju en rebell, han är coola killen, han är den som har väldigt avslappnad attityd och är känslokall och så vidare och bara gör det som han måste mm. och istället för en Wookie så har han ju en omprogrammerad imperierobot med sig och... Mm, jag vet inte vad ni tycker men om man ska se till de andra rollfigurerna i den här filmen så är det nog K2SO som jag föll för mest. För här har vi en cynisk, sarkastisk och lite små elak robot som fäller den ena dräpande kommentaren efter den andra. Och alltså, det, det livar upp filmen på ett sätt jag inte riktigt hade väntat mig nej verkligen inte alltså, det är nästan så att K2SO har mer personlighet än någon annan här mm. nästan kanske, potentiellt delakt att säga jag kanske har ja, mer än, än sin eh, wingman så att säga åt, åtminstone men alltså, jag är jag är stört förtjust i honom och jag trodde absolut inte att de skulle ha med en sån här karaktär i någonting som var så mörkt ändå och som är så mörkt jag menar rakt igenom ända till slutet dessutom och, och då kan man ju tycka att ja men vänta nu stopp och belägg skär inte det här sig då väldigt mycket att ha en sån här karaktär som, som liksom ändå är väldigt komisk av sig och som förvisso liksom fäll lite elaka kommentarer men gör det ju väldigt sarkastiskt. så där. Det finns ju en humor här och den, den fortgår ju liksom från början av filmen hela vägen in till slutet. Men det tycker jag verkligen inte utan, utan jag underhålls väldigt mycket av vad K2SO säger hela tiden. Jag tycker att han är en jättebra sån här komisk karaktär som inte alls syns för mycket eller hörs för mycket eller... Säger för mycket när han väl säger någonting för han har ju ändå ja, men lite mer att komma med också bortsett från att vara komisk även om det är mest komisk han är det, det absolut va? och det är ju en stor kontrast till då vad Cassian är istället som, som verkligen inte tycker om att skämta utan är väldigt mycket mer rak på sak och så. Jo, men det är väldigt vanligt med humor i, i den här typen av historier. När det är ett väldigt pressat läge så, så är det oftast någon rollfigur som, som kläcker såna här cyniska kommentarer. Och det är ju lite för att lätta upp stämningen faktiskt. Man, man skämtar ju om det man har framför sig för att man ska lyckas handskas med och det, det blir ju K2SOs roll i den här filmen och allt han säger är ju inte ett skämt naturligtvis men, men han har ju en hel del åsikter om saker och ting Ja absolut, alltså eh, K2SO han är extremt viktig eh, för den här filmen för som du säger man behöver andningspauser i eh, det här laddade eh, krigsdramat som utspelar sig där man kan hämta andan och eh, bara pusta ut lite grann och det är verkligen K2SOs roll här och det utför han till punkter pricka helt fenomenalt eh, emellanåt det, det kommer från ingenstans det är väldigt bra ton på eh, den mörka humor som eh, han porträtterar också och mm. det det ger en eh, verkligen ett helt annat intryck man man kan lättare sjunka tillbaka in i, i domedagkänslan efter att ha fått skratta ut lite, grann när den här druiden kläcker sina små one-liners. Det är, det är faktiskt riktigt fenomenalt gjort. Och mycket är ju måste jag säga Alan Tudeks eh, prestation här också som, mm. som rösten här för mm. eh, den Karn är fenomenal och en av mina favoriter och han, eh, han, han lyckas verkligen hålla rätt nivå på, eh, på K2SO här i, i sättet han... Han, han pratar hur hans tonläge ligger. Ja det är en väldigt spännande karaktär. Och mm. ja, det, det är lite av ett, ett guldkorn här i Rogue One måste jag säga. Faktum är att det ska tydligen ha funnits en hel del improvisation med just K2SO. Bland annat en scen har blivit väldigt välkänd från den här filmen och det är när de blir attackerade av ett gäng stormtroopers och K2SO låtsas att, att han fortfarande är under imperiekontroll. Att, att han fraktar fångar från en punkt till en annan. <tryck> och Cassian börjar ju att säga en sak men tog han, han ger ju honom en snyting och säger håll truten trutenfånge och tydligen var det ingenting som var planerat så reaktionen som Kassian har där med att sätta upp handen framför ansiktet, den känns ju väldigt naturlig, han har precis fått en smäll där men det var tydligen för att skådespelaren Diego Luna han... Han var så nära att brista ut i gapskratt av hela situationen där. Och det är en så lysande scen. Det, det ger väldigt mycket den där lilla grejen bara. Mm. Och att sen få reda på att är ja, det där var en spontan grej och det höll på att bli pannkaka av det för att han höll på att skratta. Äh, det, det, det är bara snyggt hur de har fått det att fungera faktiskt. Det, det var väldigt kul att höra faktiskt Skoj där att Alan Tudjuk Har liksom Faktiskt gått lös lite grann och kommit in i rollen För det, det är som Paul säger Jag tycker att han alltså Han levererar den här attityden som K2SO har Helt briljant Hur han sätter tonläget När han säger någonting Hur han pratar med normal röst och sådär och alltså, Det kommer från ingenstans Det låter så otroligt naturligt alltihop så alltså, det är ju det är ju roligt att se om han har fått sätta sin egen prägel på det också och, och, och synnerligen roligt att få höra just att då Diego var nära att brista ut i skrattet av <laughs> att det är därför han tar sig för, för ansiktet egentligen, så det är ju väldigt, väldigt snyggskött där, hela scenen blev ju ändå väldigt lyckad på grund av det det är ju en av de riktigt roliga det är det verkligen, om, om man får verkligen se hur mycket personlighet K2SO har som robot och, och det är så kul att det, det liksom är en bieffekt då av den här omprogrammeringen att han faktiskt har fått den här attityden Ja, det, det, är, det är helt sinnessjukt roligt faktiskt och det låter kanske för våra lyssnare som inte har sett den här filmen som att vi höjer den här figuren till några orimliga höjder men jag måste säga att 2KSO han är en stor del av den här filmen. Han bidrar med så mycket och Alan Tudyk gör det väldigt snyggt. Tyvärr måste jag säga att Diego Luna är lite stel och tråkig som Cassian inte för att det är en dålig rollfigur, absolut inte. Han är ju den härdade soldaten som har varit ute på ett gänguppdrag och har gjort saker som han kanske inte är stolt över. Saker han skäms för, saker han försöker glömma och mm. det är ju den sortens situation de lever i. De lever ju i ett krig mer eller mindre och... Då får man många handlingar på sitt samvete som man kanske inte är stolt över. Och visst, det porträtteras väldigt bra. Men där är lite som ska mellan rollfigurerna. För där ska ju finnas en viss kemi mellan honom och Jyn som också filmen ska väga tungt på. Men jag vet inte riktigt om Felicity och Diego får till det i, i alla situationer. Jag säger inte att det är uselt, absolut inte. Men, men den där gnistrande spänningen som man behöver ha i sådana situationer, den, den, den uppstår inte alltid. Nej, det, det håller jag med om. Det, det saknas en del på kemifronten där för att det hela ska verkligen klicka. Och ja Cassian som, som person han är ganska blek ändå i, i sättet som han, han framförs. Jag tycker ändå Diego Luna gör ett bra jobb med, med karaktärerna och, och få fram ja, konflikten inom honom, mörkret och, mm. och så men mm. alltså närvaron finns inte riktigt där ändå och Cassian bara bleknar bort och faller in i skuggorna och jag fick bemöda mig och ens komma ihåg honom inför inspelningen här för jag kommer knappt ihåg hur han ser ut eller vad han höll på med eller någonting. Han, han bara är så blek att han, han, han försvinner från raden. Nej men han är ju, han är väl den som är K2SOs liksom handlanger och så här karaktär till istället för tvärtom mm. <laughs> för det är ju så att som sagt alltså, K2SO har så otroligt mycket personlighet och han nu är han ju dessutom jätterolig så för all del det gör ju att han står ut i det här mörka som sagt men han skär ju hela showen varje gång man ser honom och även när han då har en konversation med Cassian så är det ju -S -S som man minns efter den konversationen och, och vad han sa och inte vad Cassian sa. Även om jag tycker också att Cassian är ändå en, en intressant karaktär, till en början åtminstone när han introduceras. Och där Jag gillar att han är en så mörk Hans Solo, för vi måste ju som sagt verkligen göra den liksom jämförelsen och nästan etableringen, för, för det här är ju liksom en smugglarkaraktär. Alltså han är verkligen Hans Solo, men det är så kul att se att han har ändå ett så otroligt mycket mörkare en mörkare bakgrund och kanske ett mörkare inre också potentiellt i och med att han på något vis ändå lyckas göra allt det här som rebellerna ber honom göra och det känns också som att han har lite granna, alltså det som kännetecknar honom även inom rebellerna att han får de här uppdragen för att de vet att han, han lyder order och mm -hmm. han har liksom inga skruppler utan ska han döda någon då dödar han den personen och tänker inte liksom två gånger om det utan, utan det sker och, och det, är som så, det är så förvånande att se då i en Star Wars-film och speciellt när det står Disney på liksom filmen visst, jag menar Disney har ju kunnat producera Lite mörkare filmer som tidigare också. Det har de väl. Men, men jag blev väldigt förvånad när han introduceras- och man får se vad han är kapabel till så himla snabbt också. För det kändes som ett wow. Så här, framförallt för just en Star Wars-film. Visst, hans sol är ju absolut inte fläckfri på något vis. Han lurar ju folk. Men det är ju inte som att man verkligen ser honom döda- så mycket folk utöver Stormtroopers. och Speciellt inte om man inte är i en extremt pressad situation i sådana fall- och att han kan ändå ha samvetskval och sådär. Men jag gillar Cassian av den anledningen. Men ja, visst. Det är ju inte så mycket mer bortom det där. Tyvärr. Men men, jag kan ändå gilla Diego Luna. Det han, det han gör. Till och från så är det väldigt bra. Till och från så är det si sådär. Och ja, jag får också hålla med om att kemin mellan Diego och Felicity. Mellan Gino och Cassian där det... Det når inte riktigt hela vägen fram och jag tror återigen att det är just därför att vi, vi är i den här miljön, i den här typen av film, man, man får inte utrymme till att riktigt, ja, att det går hela vägen runt. Alltså någonting som hade kunnat rädda den här relationen, den här kamratskapen, hade det inte kunnat vara en scen där han hade suttit ner, Jyn hade konfronterat honom på egen hand och... Han bara hade öppnat upp för henne. Att han hade brutit ihop där och han hade berättat lite för henne vad han hade gjort och hur han skäms och liknande. Och hon hade kanske fått en större förståelse för honom. Jag pratar mm. ingen jättestor scen. Den hade mestadels kunnat antydas om att vad gör de? De har nog mycket mm. att prata om. Och så hade det räckt där. liksom Åh, oh, mm. okej, okay, nu mm. nu öppnar de sig för varandra. Nu delar de med sig. Nu kan jag förstå varför de litar på varandra. Och så vidare. Men i och med att den scenen aldrig dyker upp så... Ja, där blir ju helt plötsligt en tillit mellan Jyn och Cassian som... Inte känns helt befogad med tanke på vad Cassian ska göra. Hust, hust, hakel, hakel. Spoiler. <laughs> det borde ha varit större spänningar där som hade behövt en konfrontation. Men ja, eh, vi får inte det. Det som mm. finns är helt okej. Okay. Och Diego Luna, han gör ju ett bra jobb. Det gör han. Det är ingenting som är revolutionerande eller fantastiskt. Mm. Men det är helt okej. Okay. Ja, nej, det tycker jag också. Och. och... Speciellt på tal om konfrontation, så jag, jag tänker inte ta vad det är för någonting. Men, men den konfrontation som ändå kommer, det är också en sån här sak där jag kände att jag blev, jag blev inte såld på det som sades och, och hur det liksom utspelas mellan karaktärerna. Utan det var väldigt mycket som den stora massan av det här Gynna Galen var för mig också. Att jag, jag kopplar tyvärr inte. Jag vet inte. Jag kanske var som sagt, extremt känslokall helt enkelt när jag såg den här filmen alla mina gånger för att jag. Blev bara så allmänt liksom halvbesviken på vad det var jag fick se för någonting. Men det här är en av de här, nu står filmen och trampar vatten för mig helt enkelt. Jag, jag kände inte särskilt mycket med den, den drabbningen som kom. Jag hade hellre sett det du föreslår i sådana fall, Danny. Mm. Ja, det hade behövts något, något liknande där för att verkligen... Ja, eh. Vad ska man säga etablerad eh, känslor i var de båda står och eh, verkligen eh, få lite mer eh, bevis på eh, eh, de båda karaktärerna, vart de är och den koppling de trots allt eh, kommer att få med varandra. Så mm. eh, det hade jag också uppskattat Men eh, när du börjar måla upp scenariot där Danny Så fick jag en helt annan bild framför mig Att eh, Gin och Cassian skulle sätta sig ner Och sen var jag övertygad om att du skulle se att, att sen öppnar Cassian eld <laughs> Och, och skit <skjuter. laughs> En sån här Cassian shoots first scenario Och sen tar han över historien Det, ja. det hade också varit en, en, ett sätt att gå kanske Det hade varit sjukt det hade ju varit en väldigt oväntad vändning, den saken är säker. <laughs> Definitivt. <laughs> Men om vi ska gå vidare så har vi ju två följeslagare till som vi behöver ta upp till den här gruppen. och Det är två häftiga rollfigurer i koncept. Jag är inte helt mm. säker på att jag tycker att de har genomfört det på bästa möjliga vis. och. Mm. Till viss del beror det på att de dyker upp och de ansluter sig utan större anledning egentligen. Nu, nu är en mm. av dem väldigt eh, kraftkänslig eller farssensitive som det kallas. Och han är ingen Jedi-krigare däremot, men han använder ju kraften till att förutse saker och att lyckas genomföra olika stridssituationer och liknande på bästa möjliga sätt. Och det är ju ett intressant koncept som jag vet har utforskats i andra Star Wars-relaterade produkter. Men det är väl mm. första gången i filmen som vi ser en Force-sensitive som inte är Jedi. Och... Mm, jag tycker det, det är spännande, det är kul Rollfigurerna är tekniskt sett väldigt underhållande Som krigare och liknande Men man lär inte känna dem särskilt mycket tyvärr Och mm. de är bara där för att de är extra mankraft När de ska strida och liknande Det har sin poäng, det har sina lysande stunder Men jag vet inte om Chiro eller Base. Ge så där mycket på, på rollfigursfronten egentligen. De, de är ett par um, stolar som ska fyllas och inte mm. så mycket mer. Och det är synd speciellt på, på Chiru för jag tror att han hade kunnat bli en väldigt intressant karaktär att få veta lite mer om om han hade kunnat komma in på ett mer naturligt vis än vad som sagt som nu sker. Det är som återigen det här att gruppen bara totas ihop och hur, varför, vad håller ihop dem egentligen det, det blir lite konstigt och väldigt konstlat och så här forcerat verkligen och, och i synnerhet Base, alltså jag tycker verkligen inte att det är en karaktär <här> <här> han är mer ett vapen och inte så mycket annat det kanske man på rätt vis skulle kunna diskutera om Chiru är också därför att det är mycket där man får se honom men jag är mycket mer intresserad av honom ändå som karaktär än vad jag är av base och här tycker jag inte att de hade behövt vara ett par vi har karaktärer så det räcker, det finns till och med karaktärer vi inte kommer att ta upp därför att det finns för många av dem och de har ingen liksom substans till sig så det inte är inte värt att riktigt prata om dem och här så kanske det faktiskt har blivit åtminstone en för mycket om inte två för mycket i den här soppan Ja det kan jag hålla med om för de tillför egentligen inte så väldigt mycket till den story som, som berättas så man hade kunnat eh, stryka både en och två här. Men ja, annars, alltså, det, det är ju klassiskt radarpar vi har att göra med här: lite fyrtonet och släpvagnen mm. <laughs> eh, som, som eh, är lite oskyldiga och som kompenserar varandra. Och ja, som egentligen bara har en ton som de spelar hela tiden. Man, mm. man får inget grepp om karaktärerna. De är bara den egenskap eller eh, den grej de har. Det är inget mer än så. och... De är ändå smått underhållande, de har intressanta aspekter men ja det, det, det blir lite för mycket kanske att försöka klämma in dem här också och, och försöka ge dem så mycket speltid som möjligt. Det, det, det spretar lite för mycket och man har inte möjlighet att göra så mycket med de här båda heller så att det, det hela faller lite platt men eh, jag håller med om att, att speciellt Chiru har eh, någonting där som hade varit värt att utforska mer men... Då skulle han ju verkligen ha haft en mer central plats i berättelsen här. Mm. Så att han har möjlighet att presenteras ordentligt och ges en ordentlig kurva och gårdar också. Men ja, som det är nu så. Är det välbekanta ansikten som vi får följa genom filmen och det kan vara bra för det är mycket ansiktslösa människor annars så eh, mm -hmm. det är någonting som man känner igen eh, under filmens lopp och det är någonting, ja de har sina, sina små grejer som man ändå uppskattar men uh, det, det kan ändå bli lite smått tjatigt emellanåt också. Ja, det kan det ju. Men där finns intressant aspekter med de här båda. Det är bara att man utforskade utforskade inte särskilt mycket. Man tar dem lite för givet om man säger så. Nu vet jag inte hur väl det här stämmer egentligen. Men när jag efterforskade den här filmen då läste jag att tydligen så ska Donnie Jen, som spelar Chirrut ha föreslagit att rollfiguren skulle vara blind. Därför att han tyckte att det kunde bidra med väldigt mycket. Så det är därför som, som figuren är blind och han är mer beroende av kraften och så vidare. Och när mm. jag läste det blev jag extremt förvånad för jag tyckte det var en så oerhört viktig del av hans rollfigur att mm. skulle han vara utan den, den egenskapen eller det handikappet, hur man nu vill vända på det så hade den här figuren blivit ännu ointressantare. Alltså det är en så viktig, mm, relevant och eh, intressant del att eh, jag kan inte tänka mig kyrt utan eh, ja, att han är blind. Mm. Och jag måste säga att Donny Jen, han gör ett bra jobb. Som sagt, figuren är lite väl fyrkantig. Vi har sett den här typen av rollfigur i så många filmer tidigare. Och det, det bidras inte så mycket till den som känns revolutionerande. Men, men det är okej, okay. det är charmigt, det är intressant och um, jag, jag gillar den igen här. Jiang Wen som spelar bass, vet ni vad, han är kanske bara ett vapen. Han är kanske bara den storiska följeslagaren till Qiut Men... Han gör det bra, det är ingenting som känns fel eller som känns som att det inte passar in och deras dialog, sinsemellan känns ju som att det är två som har känt varandra väldigt länge som kan slänga käft med varandra och säga saker som kanske inte hade accepterats av någon annan därför att de känner varandra så väl och så vidare. Ingenting mm. som sticker ut men jag kan inte skälla på det heller, det, det är bra. Ja det är väl fullt acceptabelt i alla fall åtminstone i insatserna. Här är det i alla fall fråga om en, en viss kemi mellan de här båda. För det, det, det känns verkligen som att de här är gamla polare sedan tidernas begynnelse i stort sett. Som verkligen förstår varandra, kan varandra och eh, har sin speciella jargong. Och därför känns det mer... Eh, trovärdigt och verkligt i, i presentationen här. Så där tillför ju skådespelaren en hel del eh, till de här eh, annars ganska platta och menlösa figurerna. Mm. Så eh, jag ska absolut inte vilja eh, racka ner på, på Don Yen och Wenjangs eh, prestationer här. Nej men samma här. Jag, <laughs> jag ska verkligen inte Bekyla Dongen eller Jangvän för någonting utan det är mera som sagt att ja, men jag tycker att Chirurge verkar vara intressant och, och det låter ju helt befint att han inte skulle ha varit blind liksom för det som du säger, Danny. Alltså, det känns som att hade man plockat bort det då hade han verkligen varit väldigt identitetlös. Mm. Alltså, nu är det ju en av de spännande grejerna med det här att dels på grund av att han då har förlorat ett sinne så det brukar ju just vanligtvis ge att man får. Ett starkare annat sinne. Att det blir förstärkt. I det här fallet så tycker jag att man märker att det är ju liksom, han har ju väldigt god hörsel. Som han förlitar sig väldigt mycket på. Men sen är det ju också det här med att han som sagt han är force sensitive. Och, och jag tycker att det passar ihop så himla snyggt bara. Att han, han kan liksom utnyttja ändå det han känner och det han hör av sin omgivning. För att göra saker som man ju verkligen inte trodde. Kanske just av en, av en blind person. Och det har han ju sin fördel dessutom. För då har han det här element of surprise så att säga. Att han överraskar ju förmodligen väldigt många med hur han kan hantera sin, sin stav. Som bara ser ut att vara för att så här känna sig för och liksom kunna stötta sig emot och, och så vidare. Men egentligen så är han väldigt kapabel. Um, och och, och Baze då. Ja, jo men som sagt hans... hans inte föreslagade, men de är ju det här radarparet. De har uppenbarligen känt varandra sedan länge tillbaka. Men ja, det blir inte så mycket mera av det här paret. Och det är, det är lite tråkigt. Det är tråkigt både åt det hållet att, att de kanske inte hade behövts egentligen för filmen så himla mycket. Och det är tråkigt då det här andra hållet också. att Ja, men jag hade gärna sett mer av dem. De hade gärna fått vara mer utvecklade. Men det det är ju så med ganska mycket av manuset som sagt i den här filmen Ja det, det känns nästan som att Chirots eh, plats i, i filmen det, det är att påminna alla tittare om att kraften fortfarande existerar i Rogue One mm. här, för det är, mm. det är inget eh, direkt prat eh, eller någon eh, kraftuppvisning i, i filmen i övrigt och det, mm. det är hans evinnerliga mantra om, om, om kraften som han upprepar i tid och otill som han Försöker liksom förmedla budskapet. Ja, vi, vi, vi är fortfarande i den här galaxen där det finns eh, jädrar krigare alltså som kan <laughs> använda den här magin för att göra makabra ting. Eh, så eh, det känns lite som att det, det är hans uppgift i, i, i den här rullen. Och det behövs faktiskt, för det är väldigt lätt att glömma bort den magiska aspekten av Star Wars i den här filmen. Den, den är lite mer åt det realistiska hållet på, på så sätt att det är mörkt och dovt och ödesmättat och så vidare. Vi, vi behöver påminnas om att där i horisonten, där finns magin fortfarande. Mm. Men om vi ska gå vidare till den onda sidan lite som hastigast så har vi ju en figur som är, är ny för Rogue One och väldigt relevant för händelseförloppet För vi har ju en viss Orson Krennic, eller bara Krennic som han kallas, som är Ja, vi kan väl kalla honom för ansvarig för dödsstjärnan. Han är väl ansvarig för att den har byggts. Han är mm. väl ansvarig för att planer och allting är korrekta och att de mm. håller planering etc, etc. Och det gör ju att han är väldigt stolt över det här projektet. Han är väldigt självgod. Och han har ju kopplingar till Galen då. De har känt varandra tidigare. De har arbetat tillsammans och... Han är ju inte sen att utnyttja det, om vi säger så. Och det här är ju ingen trevlig kille. Absolut inte. Han är ju vår, um, vår stand-in för uh, Imperiet, Darth Vader och kejsaren. Även om vi då har en, en liten uh, gästroll i den här filmen, host, host, harkel, harkel, Hust så är det ju Krennic som ska vara representationen för Imperiet. Och, och det här... Se hur mycket medhåll jag får av det. Men, men det här gillar jag supermycket faktiskt. Jag tycker att Krennick är en jättebra imperisk karaktär. Den här, den här, liksom. Han, han är, han är onskefull på ett bra vis. Han har de här superhöga ambitionerna. Han har sin stolthet. Han har så mycket av sånt här, som ju verkligen. Det, det stiger honom till huvudet och det är det som gör att han liksom blir negativ eller jag ska säga till skillnad från om vi tittar på The Force Awakens och, och General Hux har jag för mig det vad han hette som alltså jag tyckte att där tog de verkligen de, de tog det för långt liksom jag, jag, jag ville nästan skratta åt honom det var nästan löjligt han, han var nästan alltså han, han var så himla imperisk att det blev komiskt för mig. Det var så himla överdrivet. Han var så uppfylld av det här. Att det var ju nästan som om han, han sniffade lim eller någonting hela tiden. Och liksom var så otroligt kär i imperiet att det var nästan... Det var nästan någonting nazistiskt över, över det hela. Så det var som att han hade suttit och tittat på gamla krigsfilmer och, och sådär. Men den här personen däremot, Krennic, jag tycker det är en jättebra skurk. Jag gillar honom och jag, jag tycker att framförallt då Ben Mendelssohn som, som gör den här prestationen bakom honom som Krennic, att han gör det jättebra. Och jag känner verkligen liksom när han spottar ut sig orden för att han tycker att nu ska du följa med mig hit eller nu ligger vi bakom i det här eller du ska inte se vad jag ska göra eller du ska inte ta ifrån mig mitt arbete och mitt livsverk och så vidare... Jag, jag jag vet inte vad jag ska säga jag, jag, är, jag höll på att säga att jag är mållös nu ska jag inte gå så långt men jag gillar Krennic jättemycket som den onda karaktären och som liksom skurken i den här filmen för det är ju verkligen det han får han är den som, som tar Galen till, till dödstjärnan för att fortsätta på planerna han är den som separerar gin från Galen och han är den som jagar dem hela tiden och, och som sagt vill ju få att också att bli färdigställd för det är ju ändå det han har hållit på med under en väldigt lång period. Så nej men, kort och gott väldigt förtjust i såväl karaktären som rollprestationen. Ja det, det är intressant och, och spännande att de har gett imperiet lite personlighet i Rogue One här. För mm. ser man, ja, ja bortom Darth Vader och, och kejsaren och de här större än verkligheten personligheterna på den mörka sidan så är det ju väldigt blekt på personlighetsfronten på imperiesidan där det är bara eh, de här ansiktslösa Eh, militäriska individerna som har noll känsloliv verkar det som som bara är strikta propra och eh, bara följer order där, där fanns mm. ingenting där tidigare och här har man med McCrannick gjort en imperiesoldat eller befälhavare lite relaterbar. Man kan förstå hans motivation, man, man förstår var han kommer ifrån och det, det ger mer dynamik åt, åt berättelsen, man, man får ett grepp på, på den sidan också så att det inte bara blir det här svarta och vita som ofta fanns i mm. de tidiga Star Wars filmerna mm. och man börjar nästan gå lite åt de, de grå nyanserna. Där man eh, faktiskt kan knyta band även till eh, en man som Krennic. där. Och det behövs. Det, det, det skapar mer dynamik. Det, det blir någonting, eh, någonting extra med, med den här rollpersonen. Och ja, jag kan förstå varför du, du, ni blev så förtjusta i, i den här figuren. Mm -hmm. För ja, det var någonting som verkligen. ...behövdes här och... ...det var nästan lite smått chockerande att så mycket av personligheten i den här filmen kommer just från eh, eh, imperiehållet. Jo, för här har vi ju en man med ett personligt mål. Han har någonting han vill uppnå och det är ju att färdigställa dödsstjärnan. Alltså det här är ju en kronjuvel till imperiet och han vill ju ha den på sin resumé och... Ju mer smärtfritt han kan genomföra det här desto bättre. Så han är ju en man med ett mål och en motivation och inga skrupplor får man väl säga. Mm. Och som lite tillägg måste jag säga att hade man presenterat politiken i imperiet- eller i senaten eller i republiken, vad man nu vill kalla det- i prequel-filmerna så som det presenteras här- då tror jag inte att prequel-filmerna hade blivit så hatade som de är. Därför att där tycker man att politiken blir lång, den blir seg, den blir tråkig, den blir inte Här får vi ändå en väldigt tydlig bild in i imperiet. Hur fungerar det? Vilka bestämmer? Vem står var i hierarkin? Vad kan man ta till? Och så vidare och så vidare. Men det sker så... Organiskt måste jag säga. Det sker genom dialogen han har med andra imperienissar. Med Darth Vader och så vidare. Och det gör att man, man får en väldigt bra bild av imperiet utan att den blir så där onödigt detaljerad. Och det, det, det är lagom avverk där. Jag gillar det verkligen. Och Ben Mendelssohn som spelar Krennic. Han ger ju sitt yttersta för att det här ska kännas både bra och rätt och han försöker hålla masken men han tappar den ibland och blir förbannad och hysterisk mm. och så vidare men samtidigt så försöker han att hålla ihop sig och, mm. det är ett väldigt komplext skådespeleri, man kanske inte ser det vid en, vid en första anblick men, men ju mer man ser av den här rollen, desto mer inser man hur, hur viktig han är, hur bra han är och hur välskriven han faktiskt är Jo, nej, men jag är ju glad nu att jag får medhåll förstås. <laughs> För det, det är precis, precis sådär är det som jag känner på alla punkter, verkligen. Mycket, mycket nöjd över, över den här rollen. Och, och som sagt, hur mycket personlighet det ger imperiet. För det, det kan de verkligen... Det kan de som verkligen behöva. De är ju ändå ett jättestort hot här. Det är ju det filmen handlar om, just Rogue One i synnerhet. Men även egentligen de andra filmerna också, alltså just episod 4, 5 och 6. Och det var ju det vi lite saknade när vi pratade just om episod 7 också, The Force Awakens. Så att det stora hotet där är egentligen Kylo Ren- och, och liksom den mörka sidan av kraften. Men Imperiet det har ja, visst, de håller fortfarande på kanske potentiellt återuppbygga det lite grann med First Order och så vidare men de finns som inte där på samma vis. Jo, de har sin eh, ja, rört nya dödstjärnor då, nära Starkiller Base som den så coolt ju hette men de har som ingenting mer utöver det och man är som inte riktigt rädd för imperiet där men alltså jag blir rädd för Krennic för, för att han har de här versionerna för att han är så himla stolt för att han som sagt inte har några skruppler så det här är jag väldigt väldigt glad över att se Ja det, det är skönt att hotet verkligen etableras här, att man förstår vad som eh, håller på att hända man förstår den fara som är på gång man förstår den den ondska som eh, pulserar i, i imperiet mm. på ett helt annat sätt än i, i episod 7 eller ja, i många andra Star Wars filmer också för den delen det, det presenteras eh, smakfullt och nyanserat här, man Tar inte och, och drar i för fulla muggar och gör det teatraliskt och överdrivet, utan man håller det väldigt nyanserat, lågmält, lite som att man, man presenterar eh, imperiets eh, hierarki och politik i, lite i förbifarten medan man levererar replikerna som ska föra handlingen framåt. Så eh, finns det små, små detaljer. Uh, lite större också för den delen som uh, uh, bygger mer och mer på den bilden man får där och jag, jag, jag tycker att det, det känns som att vi har uh, ett rejält hot att, att bekämpa i den här filmen och det, det höjer ju den här dummedagskänslan ytterligare i Rogue One och ja, det, det är jag väldigt glad för. Då är vi nog ganska eniga om Krennic faktiskt och han är visserligen inget supernaturligt hot som Darth Vader är men å andra sidan han har en dödsskärna i ryggen så det, det, det räcker <laughs> faktiskt. Mm. Och innan vi lämnar rollfigurerna så måste vi ta upp en bifigur. Och det är bara för att vi nämnde honom när vi tittade på Arrival. Forest Whitaker är naturligtvis med i Rogue One och har en väldigt relevant roll faktiskt. Men det är ändå en liten biroll som... Ja... Som måste vara där men den försvinner snart och handlingen går vidare och det lilla vi ser är naturligtvis väldigt välkommet. Jag är alltid glad när jag ser Forrest Whitaker i en bra film istället för vissa skitfilmer och hust hust, <skratt> hakel, hakel. Men, men det var kul att se honom och jag tycker faktiskt att han gör ett bra jobb som Saga Gerrera, den här uh, extrema rebellledaren som har... Um, Mm, lite, lite, lite mer eh, galna åsikter om krigen än vad den normala rebellalliansen har. Ja, alltså, vad ska man säga? <laughs> Det må vara en ganska liten roll här, sa Guerrero, men han gör sig på påmind. Eh, det vill jag verkligen lova. Forest Whitaker breder ju verkligen på, så det står härliga till med den här karaktären. Eh, vi pratade ju senast vi pratade Forest om, eh, om Battlefield Earth att Arrival inte var i närheten av den filmen den skådespelarmässigt för Forest, men eh, Rogue One ligger betydligt mer närmare Battlefield Earth för här är det verkligen fråga om ja, nästa, nästan, det är fråga om överskådespeleri eh, mm. i sättet mm. som man porträtterar Saw Gerrera. Det är så vilt han verkar inte ha några gränser för vad han får lov att göra med den här rollfiguren. Och, ja Han må inte vara med mycket men eh, det är nästan den personen jag minns bäst eh, efter att ha sett Rogue One en gång så är det hans fullständigt galna uppsyn och, och mm. maner. Det är, det är det som har ätsat sig fast i, i minnet för min del. Ja, Joa så, så Guerrera, eller om det då är with Whitaker kan ju verkligen stirra, verkligen. Väldigt intensivt det ska sägas, alltså. Och jag vet inte vad jag blir rädd för egentligen där. Men om det är, det är lite så här: okej, okay, ska du säga någonting snart eller nej? jag fortsätter titta, okej. Okay. <laughs> Eller om det är för att han ska ha någon slags pondus, men jag känner kanske inte riktigt av det, utan det blir obekvämt av andra. av, av som, Någonting helt annat istället. Nej, jag, jag tycker också det det, det finns ju definitivt ett, ett visst överskådespeleri här, men jag kan också inte låta bli att leva varje gång som jag ser Forrest Whitaker i en film, och i synnerhet när det ändå är en film som generellt sett ändå är, är som bra, som vi ska inte Prata mer om Battlefield Earth <laughs> Tack <laughs> oh, Ni har rätt Det är ju ett speleri. Ingen tvekan om saken Men samtidigt kan jag tycka att Den här rollfiguren I den situationen Vet ni vad det funkar faktiskt, det känns helt rätt. Vi har ju någon som är extremist på många sätt och vis och som gärna tar till våld och liknande och att, mm. att han står och stirrar på en, det ska ju ha en obehaglig känsla så... Mm. För all del, jag, jag gillar den här rollen Jag är beredd att tillskriva den som en bra roll För Forrest Whitaker Sen om den i någon annan film Hade fungerat Det, det är jag ganska osäker på Men, men här, här känns det rätt Ja, Rogue One behövde nog ett visst mått av galenskap också för att leva upp stämningen <laughs> lite. Och det, det stod forest för, för. det. Han är god. Hur, hur galen och överdriven han är här så har han ponden med sig och han har skärmen med sig så. Ajaj, jag blev jag lite betuttad i Saga Rara, måste jag säga. Ja, och, och för övrigt för, för de som då gillar. Så, so, Guerrera, så so kan jag tipsa om att, ifall man nu tycker, för det, det vet jag är en sak som många har pratat om, som man. Jag ger kritik för den här filmen att so, Guerrera, jag menar han är ju en ganska extrem karaktär och, och det känns kanske lite konstigt och off att han är. Det han bara kommer in och säger en ganska galen och sen försvinner han, som sagt, ganska snabbt efter det också. Men so, Guerrera som karaktär verkar vara egentligen en, en ganska etablerad sådan genom den här Star Wars, The Clone Wars-serien- den animerade serien som ju går och har gått rätt länge- och som verkar vara väldigt populär. Där vet jag att Saw Gerrera är en betydligt mer som, etablerad karaktär. Så för de som tycker att han inte får så mycket- Kött på benen här, som sagt. Han har fått det sen tidigare och jag vet att det är många som har tittat på den serien. Jag är dock inte en av dem. De, de får liksom en, en, en liten rolig så här. Åh, haha, det är ju han! Ja, men vad kul att se att det är så här han ser ut nu här i den här tiden, den här tidpunkten. Mm, det var ju faktiskt lite oväntat, men å andra sidan, de är ju glada för att binda ihop saker och ting och olika medier och olika historier så. Mm, mm. Det är ett expanderat universum det här på många sätt och vis och ja jag har inte själv sett på hela Clone Wars eller Rebels och allt möjligt som de har producerat mm. men jag vet att det finns mycket bra och är man sugen så kan man säkert eh, bita loss stora bitar där och, och tugga och njuta på. Men med det sagt så har vi spenderat väldigt, väldigt mycket tid på rollfigurerna här så det är väl dags att vi drar vidare till det visuella. Och överlag måste jag väl säga att jag, jag gillar verkligen Rogue One och dess visuella arbete. De har... De har lyckats återskapa stilen till de ursprungliga Star Wars filmerna väldigt snyggt här och de har till och med gjort det ja snäppet skitigare just därför för att vi ser miljöer som är betydligt mer nedgångna, betydligt mer drabbade och så vidare och så vidare och det gör ju att universum känns mer äkta och jag gillar referenserna som de har strött in överallt för vi ser figurer, saker och för Mål som, som är viktiga för serien men som kanske bara dyker upp där eller syns där och så mm, nu dyker du upp här också vad kul universumet känns komplett mm. och ja, ser man bara till de sakerna så, så är den ju väldigt bra men där finns ju element i den här filmen som, som sticker ut lite grann. Ja, det finns saker som, som sticker ut, alltså, men på det stora hela. På det visuella planet så är det en av eh, den här filmens stora behållningar, just sättet som de har arbetat fram estetiken här, hur de har jobbat för att efterlikna eh, 70-talets eh, futuristiska stil som de hade med A New Hope, eh, där de arbetade med, med väldigt eh, begränsad... Eh, material och eh, inte hade så mycket att leka med helt enkelt så gjorde de vad de kunde med vad mm. de hade och eh, resultatet blev ja, ganska unikt om man säger så och sen kommer man här med stor budget lång tid här efter och ska då försöka efterlikna den här eh, ja, som nu är mer retrofuturistisk stil och ja, jag tycker det, det var riktigt förförande faktiskt att, att, att, att se hur de har arbetat fram de här miljöerna. För man känner verkligen igen miljön och man känner igen karaktärer, man utstyrslar, rebellernas hjälmar, hur konstiga de än är. Det, det känns som att det, det, det började klaffa en del. Och, och sammanbinda det hela i, i universumet. Men eh, sen så tycker jag i alla fall att det blir lite väl mycket visuella blinkningar till, eh, till originalfilmerna. Där. Att det, det blir mycket fanservice känns det som. Man, man bara kastar in eh, personer och, och scener bara för att... Eh, det bara ska referera till ursprungsfilmerna och mm. det tycker jag känns ganska så forcerat eh, något som det, det var jag inte så väldigt glad för. Ett par gånger kunde jag tycka att det, det var helt okej okay, men när de bara ska fortsätta att kasta in eh, figurer och annat bara för att visa upp dem så tycker jag att det bara blir ett spel för galleriet. Ja, jag är ändå lite mer positivt inställd till det. Men det är ju för att när det är fanservice i Star Wars så såg jag bara, Åh, ge mig mer, <laughs> säljer det och badar i det. <laughs> och och jag, jag tycker ändå att det ligger på den här men lite snygga nivån som det gjorde i, i The Force Awakens just med när, man, när man visar så här föremål och karaktärer och sånt som man kan känna igen från de gamla filmerna. Sen har vi ju pratat om att The Force Awakens kändes väldigt återanvänd på många mm. sätt. Men, men fortfarande att här, som du säger: då man, man, man visar karaktärer och man återanvänder scener och sådär. Okej att återvända scener som man har gjort på ett och två ställen. Det var väl lite så här: uh, men, men jag förstår varför man har gjort det just i de fallen. Därför att det har oftast med att den karaktär man vill visa upp då. Går inte att visa upp längre liksom. det, men, men man ska ändå kunna få en koppling Senare i episod 4 till att Ja men där har vi den där piloten till exempel Ja det fick man ju se även i I liksom Rogue One då att den piloten fanns ju där Och slåss sida Men nej men jag, jag tycker ändå att det, det hålls på en charmig nivå Men då är jag ju också En extremt stort fan av, av Star Wars Så att så länge man inte liksom Återvänder allt för mycket av manuset liksom och vad, vad filmen handlar om. För det var ju det mer som vi väl alla hade problem med, med i The Force Awakens men de här flörtningarna som man liksom gör här i, i den här filmen, det tycker jag om. Och, och den största behållningen i visuella det är som sagt att man går tillbaka till det här liksom 70, slutet på 70-tals retroaktiga och jag tycker absolut att filmen ser väldigt, väldigt bra ut. Men mer den här lite skitigare liksom tonsättningen som du säger Danny också, därför att det är ju ändå överlag den känslan som filmen ska förmedla också, men jag är superförtjust i de platserna man besöker scener som, som visas upp där hur liksom gamla X-Wings och, och Star Destroyer och så vidare ser ut jag tycker att det, det är mycket, mycket vackert gjort helt enkelt Ja, jag skulle väl veta säga att alla stridsscenerna i den här filmen där man blandar digitalt och verkligt är väldigt snygga. Alltså, där är, där är väldigt få scener- som jag tyckte kändes fel på något sätt- eller som skavde. Alltså, så fort X-Wings kommer in- och det blir rymdstrid eller markstrid- eller vad det än må vara- så, så känns det som att de har försökt- att göra det så bra som möjligt. Sen, om man inte känner någonting- för soldaterna man ser springa runt- och skjuta och ha sig, mm. det är en sak. Men rent visuellt- Ja, då måste jag säga att jag tycker att de ändå har gjort ett bra jobb här. Det är då de digitala effekterna är som absolut bäst. Mm. Men, där finns en sak de har gjort i den här filmen som dyker upp i ett par scener. De är inte jättemånga, men de är viktiga. Och de kunde ha löst på ett, ett lite smartare sätt kan jag tycka. Därför att... Man förlitar sig väldigt mycket på CGI-teknologi och vi har kommit långt, det har vi, men vi har inte gjort tekniken perfekt ännu och hur bra jag än tycker att det här är så skavar det fortfarande och ser lite fel ut. Och det är ju när man har äm, återskapat ä, Grand Moff Tarkin här. Den som är mm. ä, chefen över dödsstjärnan. Därför att tyvärr gick ju skådespelaren Peter Cushing bort för ganska många år sedan nu. Och han var ju väldigt omtyckt i den här rollen. Och det kändes väl ganska naturligt att man man vill ha honom med på något sätt. Varför mm. inte försöka återskapa honom? Så de har ju en skådespelare som är där och går runt och säger hans repliker. Och sedan har de digitalt genererat Cushings huvud över den skådespelaren. Och... Jag gillar när digitala effekter görs väl. Jag är inte helt säker på att det här är helt väl gjort, Därför att han har helt plötsligt en hel del små tix och liknande som han inte hade tidigare. Han är väldigt styv och hård i A New Hope. Här var han mycket mer rörlig och hade små konstiga rörelser i ansiktet och rycker och har sig. Och... Jag vet inte riktigt vad de håller på med här. Jag tror de hade kommit undan med så mycket mer om han bara hade varit där fysiskt i en eller två scener. Om man kanske mm. hade sett honom som ett hologram i några scener. Mm. För där är man liksom beredd på att det inte ser helt rätt ut för det är ju ett hologram. Men... I och med att de envisas med att han inte bara ska stå där och prata i skuggorna. Han ska liksom vanka runt och, och gå runt och, och prata och, och, och ha sig. Och det blir, mm. det blir för mycket. I och med att jag tycker att effekten inte är så fulländad som många verkar tycka att den är. Nej, jag, jag håller med dig verkligen till punkt och pricka där. Det, det är för många scener. Alltså, som sagt, de är inte många, men de är för många. De är tillräckligt för att det här ska skava i mina ögon också. Man har absolut kommit jättelångt med just CGI och att kunna animera människor. Men då måste man ändå hålla det inom en viss begränsning tycker jag. Och här släpper man för mycket på de tömmarna. Det hade kunnat sköta så mycket bättre bara som när Tarkin introduceras för första gången om vi får se honom bakifrån och sen i som en reflektion i den här rutan på Stardustorien där man står och tittar ut då ser man att det är hans ansikte bara en sån sak, det är så snyggt. Det behövs inte mer. Det är en reflektion. Det behöver inte se perfekt ut då. Ja, det är tillräckligt för att det ska se vem Karn är. Men sen ska de promta honom och vända sig om. Det ska vara en närbild på hans sid. Han ska gå omkring bland riktiga människor. Alltså riktiga skådespelare. Och, och det ska till och med bli beröring och så här. Och alltså då har man tagit det för långt. Det funkar inte då. Där hade det varit mycket snyggare att, att hålla honom i dels lite mörkare miljöer framförallt inte placera honom tillsammans med ett dussin andra vanliga skådespelare som inte är animerade och som du säger och ha hologram också. Man behövde inte placera honom som en frontfigur hela tiden. Det, det stör mig jättemycket verkligen därför att det är då han poppar ut och i synnerhet om man såg den här filmen i 3D för jag såg den både i 3D och då som vanligt när jag gick på bio och det blev en mycket, mycket, mycket bättre och mer som realistisk och liksom, verklig effekt när jag såg det i 2D. Men i 3D då står just datoranimerade saker ut otroligt mycket och speciellt när inte det som är runt omkring är datoranimerat. Ja, jag vet inte. Jag var faktiskt villig att förlåta en hel del i, i Tarkin-effekterna. Jag fick inte samma negativa känslor där. Jag, jag tyckte de har arbetat riktigt väl. Jag håller med om att det är för många scener att de kunde realiserats bättre med avseende på den tekniken de ska använda och vad de försöker åstadkomma. Det hade de behövt omarbeta men det skavde mig inte allt för mycket måste jag erkänna. Det, det gjorde däremot en annan liknande effekt desto mer som var nästan någonting jag såg som en skymf mot mig som, som tittare Eh, när, de, när de sätter eh, eller försöker efterlikna en, en skådespelares eh, ansikte på, på digital väg och det resultatet det blev bara med i Polarexpressen av det hela, det, det blev uncanny -välligt. det blev det, det är så horribelt att eh, det, det är bland det sista man får se och det är det som lever kvar till stor del också, den här kvällningen som jag nästan hade inombords när jag fick se den, eh, den effekten de hade kastat upp på, på, på duken där det, det, det, det är jag inte villig att acceptera och det här det tycker jag är väldigt roligt faktiskt för på tal om att stå i två läger det här är också en av de där sakerna som, som skiljer jättemycket på vad folk känner och det brukar aldrig slå fel verkligen att Gillar man liksom hur, hur eh, Tarkin ser ut- då gillar man inte hur den här andra personen- som, som du pratar om ser ut, och tvärtom. Och för mig är det också så. Alltså, Den här sista scenen, den tyckte jag var- hur bra som helst gjord, mest på grund av- här, här gör man det som jag ville med Tarkin. Man placerar karaktären ensam- och det, visst, det är fortfarande en, ändå en, en närbild, ett vitt rum så du är ganska väl upplyst, men bara en sån sak som att, att man har karaktären ensam i det här rummet och man inte ser den interagera med andra människor, varken liksom genom att prata eller fysisk kontakt eller något sånt där, då köper jag det, då, då, då skär det inte i, i ögonen för mig då står det inte ut på samma vis så där var jag mycket, mycket mer nöjd och tyckte liksom att oj, men det här var datorn mer, att visst, visst är det så, och min syster trodde rent utav att de hade plockat någon slags oanvänd scen från förr som, som kanske var tänkt för A New Hope och att de hade spelat in den nu men jag sa liksom att nej men kom igen alltså, nog för att det kanske såg bra ut men, men du måste väl ändå ha sett att det där var datoranimerat men hon var verkligen övertygad om att nej, jaha, oj, okej okay. när jag trodde att de hade liksom återanvänt något gammalt material eller haft någon fruktansvärt bra stand-in eller någonting sådant och, och, och så långt ska jag väl inte gå att säga men, men jag tycker absolut att det ser bättre ut men, men det är också just för att man placerar det bättre helt enkelt, just det här att inte ha saker runt omkring som får det här att poppa ut och för alla som sitter och är nyfikna på vem det kan vara så... Uh, mm, det är bara att minnas tillbaka till A New Hope. Vem som är väldigt viktig i början på den filmen. Så kan man nog gissa vem som dyker upp i slutet här. Hust, <laughs> host, host, harkel, harkel. Men, men jag är i ett konstigt mellanläge här för jag förstår precis vad Paavo menar. Att det, det känns lite, lite konstigt. Det är inte hundraprocentigt här heller. Jag störde mig inte lika mycket på hennes utseende som jag störde mig på Tarkins utseende. Men det är nog för att det är en, det är en förhållandevis kort scen och det är en mm. scen. Visserligen mm, ser vi henne vid ett annat tillfälle också men då står hon med ryggen till. Och då kan det ju vara vilken skådespelare som helst, det har man ju ingen aning om. Men... Mm. Jag, jag förstår vad du menar, Pavel. Jag förstår vad du menar, Thomas. Jag hamnar lite i mitten där och tycker att det, det är okej. Okay, men det kunde gjorts mycket, mycket bättre. Och det kunde kanske lösts på ett annat sätt. Det, det mm. är ju lite av en skymf mot originalskådespelerskan som inte längre är med oss. Men eh, mm, jag förstår varför de har scenen där. Och varför de kände att den var viktig. Men den. den... Den har sina begränsningar Tarkin störde mig mer och ja, det är väl där jag får sätta min flagga helt enkelt. Tarkin var en, en större skymf i mina ögon men eh, det berodde mer på det, på det de taffliga valen som de har gjort egentligen. Jag tror det mycket kunde förbättras för min upplevelse bara genom ljussättningen i den, den sista scenen som jag stör mig på. Att ja. det, mm. det blir så upplyst att man ser varenda liten skavank så väldigt väldigt väl och man ser den –hemska, lite plastiga texturen på, eh, på ansiktet. Det, det, det känns väldigt, väldigt eh, fake ut. Och det, nej, det, det, det fungerar inte alls. Det, det är sånt som hör hemma i Polarexpressen och ingen <skratt> annanstans. <skratt> och knappt i Polarexpressen heller för den delen. Jag hade helst sett att den filmen såg väldigt, väldigt annorlunda ut. Men... För alla del, ingenting är perfekt och det är ett levande exempel på det. Men om vi tittar vidare på det visuella så... Jag kan inte direkt klaga på klippning eller något sådant för det, det känns som att de ändå försöker balansera upp filmen så att saker händer i en bra takt. Det är inte riktigt samma nivå på det som i de andra Star Wars filmerna kan jag tycka men... Det är ändå ett, ett hyfsat händelseförlopp. Klippningen känns bra och gedigen. De har tänkt igenom scenerna för att försöka lyfta fram allting på bästa möjliga sätt. Och ja, jag vet inte vad ni tycker. Så, så fort det här soundtracket kommer och John Williams är där och verkligen drar till med tonerna. Alltså, Åh. Oh, det är så Star Wars det bara kan bli. Ja man får ju ingen en crawl i, i början av den här filmen utan här hoppar vi direkt in i handlingen utan att vi får den förklarad mm. för oss först. Eh, så mm. det var ju verkligen nytt i, i en Star Wars film och Ja, det, det var bara skönt att och, och, och slippa den aspekten av en Star Wars-film och, och få den presenteras för oss eh, rent visuellt i, med handling istället för med, med bara text. Och eh, jag håller med, de har eh, jobbat riktigt väl med, med klippningen för att och få ihop helheten här och... Eh, alltså själva fotot och färgval allt sådant fungerar överlag riktigt bra fram tills den här andra hälften av filmen då själva berättelsen har en tendens till att sakta upp och samtidigt så verkar det som att man inte riktigt vet var, vad man ska realisera vad som bilderna ska vara som man hela det är ingen som vet någonting helt plötsligt och det blir ganska stela bilder som inte säger så mycket framåt slutet när det, när det blir fråga om sammandrabbningar på marken. I alla fall rymdsekvenserna med Maxwings och annat. Det är riktigt snyggt gjort. Men när det blir markstrider och det, det hela ska börja kulminera så så finner jag inte så mycket som är talande med just fotot och man försöker klippa det samman så gott det går för att ge det lite svung och tempo men jag tycker ändå att det, det är inte riktigt fungerar där men det är väl det jag har att klaga på rent visuellt tror jag Kanske med visst undantag från den här scenen med, vad heter kallar de skeppet, The Hammerhead. Mm. Eh, när de ska göra en, en, en liten specialmanöver där som eh, jag tycker ur <skratt> ett rent logiskt <skratt> perspektiv. Kanske inte borde ha fungerat så. Den var rätt så häftigt mm. gjord men mm. eh, ja, jag har vissa problem med det där. Jo, där har vi den här typiska... Typ Star Wars-science-fiction-logiken- mm, eller vad du nu ska kalla det för det. Som sagt, ja, jag vet fler personer också- som, som hakar upp sig väldigt mycket- på, på den scenen du tänker på. Medan jag bara satt där och bara- coolt! Jag <laughs> <laughs> tyckte att det var... Alltså, sådana gånger så-, så slås jag inte så mycket av huruvida det är någonting som borde kunnat hända eller inte och, och det här med som sagt ljud i rymden och vind i rymden och så vidare, gravitation i rymden alltså det, det är sånt som går väldigt mycket upp och ner i Star Wars filmer i synnerhet tycker jag men, men då är de ju många gånger också de här äventyrsfilmerna, jag bara liksom låter det skölja över mig och så, och så får jag ha de här häftiga scenerna och häftiga upplevelserna istället och, och det tycker jag att jag får väldigt mycket visuellt. Jag, jag ställer mig lite grann på tvären här igen ändå och tycker lite, lite kors och tvärs från er. Och är utöver att vara generellt nöjd med det visuella så bortsett från att vi, en viss klippning tycker jag att ja, men där och där hade man kunnat klippa istället för att dra ut på den här scenen så här pass mycket. Och att det där och det där kändes lite onödigt, det tillförde ingenting just nu. Men, men jag är väldigt förtjust i såväl, såväl rymsstriderna som faktiskt markstriderna och, och när den här kulmineringen kommer mot slutet så jag vet inte om det är för att jag har suttit vid datorn väldigt mycket och spelat Star Wars Battlefront som ju ändå ska försöka fånga just det här markstriderna i synnerhet. Om det är därför jag går igång så mycket på att få se från soldaternas perspektiv. Men där gillar jag verkligen den krigsskildringen som man gör. Och jag sugs väldigt mycket in i det och tycker att det blir liksom både actionpackat och väldigt spännande att se hur striderna sker både på marken och i rymden det, är liksom, det kan inte bli bättre det är ju det är himmelriket för mig jag får både se X-Wing och TIE Fighters skjuta på varandra och jag får se Stormtrooper så det är väldigt skjuta på varandra liksom med, med handvapen så då är jag väldigt förtjust eh, vad jag däremot är mindre förtjust i och inte riktigt så imponerad av, det är musiken jag hör ju vad de vill göra när de liksom förändrar ledmotivet lite granna och jag tycker absolut att det var en jättekul grej som du säger Pavel med inledningen till den här filmen att det liksom pang på bara vi, vi, vi får inte den här, den här skrivna liksom så här ser läget ut just nu utan vi får det här läget vi får det visuellt istället och om man presenterar det med, med lite musik och sånt där som, som ska ha Star Wars-tendenser men ändå vara lite eget. För det här är ju en spin-off trots allt. Men jag, jag är inte jättevän med, med det där ledmotivet och med hur man har tagit Star Wars-musik och sen gjort om den på vissa mm. ställen och försökt göra den egen. Jag tycker att det låter lite halvdant. Då hade jag faktiskt mycket hellre bara hört de här... De här liksom musikspåren som vi har hört så många gånger sedan tidigare och för all del kanske kan tycka är lite uttjatade men jag tar hellre liksom den sanna Star Wars musiken som jag är van vid än att få någonting som man har försökt skruva om lite grann och göra till någonting eget. Jag tror att det handlar om att man verkligen vill visa att det här är en film som är vid sidan om. Det är mm. inte en av kärnfilmerna i den här franchisen, det är en spin-off. Och även om historien hänger samman med episod 4 så är den fortfarande sin egen grej och... Förutom det att de har tagit bort saker som den här texten i början på, på filmen och att musiken har en, en lite annan ton och lite annan klang. Jag tror att det hör till den här nya identiteten som de vill ha till den här och... Jag tror mm. att i och med att jag accepterar det redan från början så har jag lättare att svälja att det, det låter lite annorlunda. Att det inte har exakt samma pampighet eller exakt samma magi. Nu är det ju en helt annan historia, en helt annan miljö och en helt annan situation. Då är det ganska logiskt att musiken är annorlunda också. Den är tillräckligt lik för mig och den är tillräckligt olik för mig också för att det ska kännas rätt. Och nu satt jag visserligen och berömde klippningen här tidigare. Men jag tror att en del av problemet med den här slutkonfrontationen det är att man... Man hoppar lite för mycket mellan olika figurer i den här striden för att ge en känsla av att åh, oh, där händer det, och åh, oh, där händer det, och åh, oh, där, oh, där händer det, och så vidare. Och det gör att det blir lite hattigt och lustigt och man, man lyckas inte sjunka in i en situation innan man kastas in i en annan. Och det är, är väl ganska naturligt med tanke på vad man vill berätta, men om det är det bästa valet... Mm, det, det, det mm. blir nog en personlig smaksak Faktiskt Jag tycker att det mm. fungerar men, men jag förstår definitivt Om man tycker att man inte får Någon, någon riktig kontakt med scenorna. Ja, det, det, det finns problem där och jag håller med om att en stor del av problemet framåt slutet det, det är just det, det lite hattiga berättandet att man måste skifta mellan olika grupper, olika personer hela tiden och det ska kunna gå att göra bra. En sådan klippning ska kunna förhöja spänningen men här så är de segmenten ganska illa sammankopplade och man får inte den, den atmosfären där som, som behövs för att och, och verkligen bygga upp det jag förmodar de, de försöker göra. Det är istället när, när filmen stannar upp lite grann under krigsscenerna och verkligen äh, låter kameran vila och saker får hända framför den som det hela blir betydligt mer effektivt. Det är ju till exempel en, en mäktig scen där äh, mot slutet när äh, det är äh, dis och dimma i, äh, i omnöjderna och man hör ljudet från äh, imperiets ATAT -AT som kommer klampande mot... Äh, Eh, mot fotsoldaterna och man börjar mm. urskilja eh, formerna från de här enorma tanksen eller vad man ska kalla det som, som eh, mm. dundrar emot dem det är mäktigt och det fungerar betydligt mer stämningsfullt eh, i, mm. eh, i konfrontationen där, där eh, finns det ändå lite, lite silverkant i, eh, i hur de har realiserat det hela men ska vi sedan gå tillbaka till, till filmmusiken så är det stora problemet med, med dagens film och filmmusik. Det är ju att filmmusik får inte höras längre tydligen. Det, det verkar vara den, den rådande regeln att eh, man får inte skapa musik som ger sig själv till känna utan det, det ska vara lågmält producerat som liksom smälter in i filmen. Man ska inte kunna lyssna och, och höra utan det ska, det ska bara vara en, en mer abstrakt stämning som musiken ger och samtidigt ska ju det här vara en Star Wars film så då är det ju John Williams bombastiska mm. tema som ligger till grund för det hela och sedan mm. har man då försökt bastardisera det hela och, och dra ner på det så att det inte eh, blir så eh, musikaliskt längre utan mm. bara blir mer ja, toner eh, som, som ska eh, kunna stärka scenerna utan att, och väcka på tittarnas uppmärksamhet eh, så mm. det, det är lite av eh, problemet musiken har som nästan all Hollywood-film har nu för tiden. Det, det är samma problem där att, att musiken, de, de drar för mycket i kopplet på den. Så att det, det, det, det blir inte riktigt samma känsla som det var innan den här nya paradigmen trädde i kraft. Ja, alltså faktiskt så under hela den här dagen så har jag liksom ändå haft musik från den här filmen i huvudet som jag har nynnat på men när jag säger haft musik så menar jag just som du säger, det, det är enstaka toner, det är liksom, det handlar om något så här, jag loopar liksom tre sekunder i mitt huvud från antingen tidigt i filmen eller någonstans i mitten eller i slutet sådär, just för att som sagt, jag, jag känner att jag saknar den där stora bombastiska musiken mm. men, då är det också som Danny säger, jag tycker det är helt rätt verkligen att det här ska ju ändå vara ett sidospår. Det här ska inte vara en av de stora äventyrsfilmerna. Det här är sin egen film och att man då gör om musiken så mycket som man har gjort om. Det känns verkligen som att det är, det är förmodligen just för att man vill visa att men obs det här är inte en av de här stora huvudserierna liksom en av de här stora huvuddelarna i den här serien utan det här är liksom en spin-off. Det här är ett sidospår. Och då, då liksom när jag tänker på det på det viset, ja, då kan jag lite lättare acceptera det faktiskt också att, att jag inte har de här, den här mer bombastiska musiken från John Williams. Och att jag inte har de här mer. Jag vet inte längre ljudspåren, liksom, utan att, att det blir lite mer avklippt och avhugget och inte riktigt lika. Ja, jag vet, inte, att det inte liksom sätter sig på samma vis. Nej, det har kanske inte samma värde att lyssna på i efterhand som de klassiska filmernas musik har. Och en stor del av det beror säkert på det som Pavel påpekar också, att bakgrundsmusiken får inte ta någon plats i, i nuläget och... Mm. <snar> Där är säkert en massa små faktorer som har lett fram till de här besluten och det är lite synd för en Star Wars film ska ju ha bombastisk musik och jag tycker att den finns där men den är, den är inte så bombastisk som den skulle kunna ha varit. Det, det är jag fullt villigt att hålla med om men som den är tycker jag att den fungerar faktiskt. Och med det sagt så har vi väl inte så mycket mer att säga om det visuella. Det är snyggt på alla sätt och vis. Det är snyggt inramat, det är snyggt komponerat etc, etc. Så det är väl hög tid att vi tar och summerar våra känslor efter att ha suttit och pratat så här lång tid nu om den här filmen. Och det vore väl snällast och trevligast om vår, vår gäst fick chansen att eh, börja att ge sina åsikter. Ja, jo då. Oh ja, vad jag kan ge åsikter. Jag har ju som sagt sett den här ett par gånger nu och jag har bara burit runt på detta inom mig så att jag ventilerar mig mer än gärna som jag inte hade ventilerat mig nog under all den här inspelningstiden. Men, men jag, jag, jag fortsätter att komma med, med min lilla slutkläm här. Och ja, alltså Rogue One, A Star Wars Story... Det är ju som sagt inte riktigt den Star Wars-filmen jag letade efter. Men den är heller inte en dålig film. Den är bara lite annorlunda. Och huruvida det är någonting positivt eller negativt. Det får egentligen var och en bestämma när man, när man ser spektaklet. Jag ser mycket positivt i Rowan. Och vad man försöker göra. Att skildra den här lite smutsigare mer nästan verkliga bilden av det stora kriget som faktiskt rasar i galaxen och det här skräckväldet som existerar. Jag gillar det här smutsiga, jag gillar det krigiska och de här stora uppoffringarna som görs och att få se hur slagfältet ser ut bort om de, de bländande ljussablarna och den här magiska kraften som vi är van vid att hela tiden ha liksom, omkring oss och se i det här äventyret. Men där finns även lika mycket eller kanske faktiskt lite mer som jag känner är onödigt att bara utdraget nästan tråkigt. Det blir stundtals lite tramsigt för mig. Det blir lite så här gnugga i ansiktet och det här gäller så väl delar av dialogen som hela scener som alltså får mig att liksom rynka på näsan eller bara sucka när manuset står och trampar vatten, vilket bland annat kommer av för många tunna karaktärer. Men Rowan A Star Wars story, det är för mig verkligen ett väldigt känslospel som tar plats både i och utanför bilden där jag slungas mellan att vara medryckt till att känna mig uppgiven och nästan uttråkad. Och Den här filmen är enligt mig som bäst och känns för mig som med Star Wars när det är mycket som händer när folk uppoffrar sig och när rebellerna lever på hoppet. Den börjar ganska intressant bromsar snart in och tuffar vidare på halv fart. för att sedan tack och lov, och ungefär två tredjedelar in, släppa loss och jag liksom plötsligt sitter som på nålar hela det här sista slaget och får rent av gåshud flertalet gånger av det som händer därför att det är då det känns Star Wars för mig. Och som pricket över i så gör man dessutom en så fantastisk övergång till då episod 4, A New Hope och där och då kan jag ändå känna att jo då, man lyckades ändå med att sluta den här cirkeln och jag kommer ändå kunna se Rogue One i framtiden när jag ska ha maratonsittningar just för den här spännande actionpackade och, och ganska ändå känslofulla sista tredjedelen av de här dryga två timmarna. Ja, det, det är lite fråga om, om blandad kompot här skulle jag vilja säga. Men ja, Rogue Ones lilla sidosteg i Star Wars-sagan var ändå ett intressant steg att ta tonen och historien som berättas här det, det är lite av ett annat slag än vad man är, är van vid och samtidigt har man sannoliken bemödat sig med att försöka passa in filmen i franchisens kanon och inte minst med att anpassa Rogue One till A New Hope's stilistiska val och det är nog just det, det sist nämnda som var det mest underhållande för mig. För det, det, det, det var så härligt att se hur denna moderna storbudgetfilm gör allt vad den kan för att efterlikna en ganska billig rymdsåp från 70-talet. Och banne mig om det inte fungerar här. Och man myser med många av de här detaljerna man har lagt till eh, som man hittar och har modellerat efter den, den första Star Wars-filmen. Och ser man till själva historien så ja, är det väl helt okej okay i, i min smak. Storleksmässigt har man ju gått ner mer i individnivå i berättandet för att presentera en, en personskildring i, i mindre skala. Istället för stora episka narrativ om intergalaktisk krig. Även om det hela där leder dit till slut. Och upplägget tycker jag ändå fungerar. Vi kan själva historien nu. Och med de andra filmerna bakom oss- då, då vet vi premissen- och, och vart det hela barkar. Så nu kan man istället fokusera på- vad som ledde fram till A New Hope- genom att, att följa Jynns öde. Och jag tyckte det var- en, en bra väg att gå ändå. Och jag uppskattar att man har velat- ta en något mer annorlunda väg- i denna Star Wars-saga- men ja, det finns emellertid lite, lite tempoproblem som, som främst uppenbarar sig under den andra halvan av filmen. Rogue One segar ner sig och, och tappar en del av det, det fokuserade berättandet som, som filmen tidigare haft. Det, det händer egentligen mindre och mindre i den här filmen och. Ja, faktum är att... Ju mer Rogue One börjar kopplas till A New Hope... Desto mindre intresserad känner jag att jag blir som tittare. Alla kopplingar, paralleller och, och sammanlänkade berättelser... Det känns mest som fanservice om jag ska vara helt ärlig. Och det är som att Rogue One vattnas ut till att bli bara en sådan. Och filmen... Ja, den, den tillför egentligen inte allt för mycket till franchisen. Det, det är mer som just en liten historia som, som klämts in så gott det går i, i tomrummet mellan de övriga filmerna. Men ja, nu, nu är jag kanske lite väl och i ärlighetens namn så är Rogue One inte en dålig film. Absolut inte. Det är rent av en bra film. Och mycket av det som filmen försöker sig på fungerar och även om jag inte blev fullt engagerad i Gin och hennes äventyr så hade jag inget emot att hänga med på resan. Filmen känns dock lite väl kryssad emellanåt och lite väl opalerad på vissa ställen men det är fortfarande en trevlig upplevelse. Och, och bara retro-vibbarna i visualiseringen gör filmen värd att se. Rogue One blandar 70-tals estetik med, med modernt filmmakande och ja, det hade jag för det mesta svårt att motstå. Ja, Rogue One är ju en film med många toppar och många dalar får jag väl säga- där den är bra är den riktigt bra, där den är sämre så sjunker den ganska långt ner. Problemet är tempot mot andra halvan, ja. Det är också den, den lite platta historien, eller rättare sagt den lite platta rollfigursutvecklingen som den har. För det finns mycket potential här, det finns många röda trådar som man kunde dragit vidare i. Men man har så bråttom i den här filmen att många av figurerna utvecklas... Ja, nästan inte alls. Gin är ju den viktigaste och hon får ju mest utveckling också- men till och med där kan jag tycka att det hade behövts lite mer. Det som finns är, ja, bara det som behövs för att det ska fungera- och man hade gärna fått stå på lite till. Men jag måste säga att jag, jag tycker väldigt bra om Rogue One A Star Wars Story- den har sina brister, ja. Den har sina specialeffekter som inte känns helt rätt, ja. Och där är många val som känns lite besynnerliga, ja. Men på det hela taget så tycker jag att de tar den här möjligheten och använder den på bästa möjliga sätt. Det här är en sidofilm och därför så kan man ta sig friheter från originalfranchisen och det gör ju att visst man ska knyta an till en annan film men man kan ändå göra sin egen grej till viss del och den är som mest intressant där den utforskar Ja, de här nya detaljerna, den är lite svag där den återkopplar just därför att den, den antyder att ja, jo men det här borde du ju veta, du har väl sett ursprungsfilmen Hust, Hust, Blink, Blink. Och den typen av blinkning kan jag bli lite trött på för jag tycker att en, en film ska fungera att stå på egna ben och när man hänger upp den på andra filmer, mm, ja, det, är en, det är en brist. Men det är en bra historia, det är en snygg film, den är välgjord och det märks att Disney har, har en god riktning på sina spin-off-filmer. För vi får faktiskt inte glömma... Det här är den första filmen de gör- där de tar ett steg från grundfilmerna i franchisen. Och med tanke på att det här är helt outforskad mark- så måste jag säga att resultatet är gott. Nu får de lära ut av sina misstag- och anpassa de andra filmerna som de har i, i, i Pipeline. Och då kan vi faktiskt få saker som är riktigt, riktigt bra- Pekar Rogue One åt det hållet som saker och ting är på väg så har vi nog många spännande filmer framför oss. Det kan fortfarande barka helt fel ut men eh, som läget är nu är jag glad, jag är nöjd och jag rekommenderar Rogue One till alla som vill se Star Wars men som kanske är lite trötta på, på känslan och vill ha något nytt. Ja man får ju verkligen säga att eh, Disney har försökt och, eh, att förnya Star Wars och göra något nytt av det hela och det, det verkar som de, de är på rätt väg men eh, ja vem vet med Disney, kanske sitter vi här en vacker dag med en ny holiday special. Ja det får vi verkligen inte hoppas, det, det räcker med en sådan katastrof. Ja, nej, nej, usch, och fy, alltså bespara mig allt sådant, elände, snälla, jag låtsas som att det inte finns och existerar och så grävar mig en grop och sitter i hellre i sådana fall med, med klassiska filmer och även sådana här sidospår. Och med det så lämnar vi Rogue One bakom oss och det blev en lång resa det här men, men det hade vi ju å andra sidan väntat oss också. När vi tre sitter ner och pratar Star Wars då har den tendens att, att spinna på ordentligt så det, det är inte smart att sätta några tidsbegränsningar, det, det kommer vi aldrig att klara. <laughs> och jag vill säga ett stort tack Thomas att du dök upp och, och ville sitta med oss igen för det här är ett ypperligt tillfälle att göra så naturligtvis men, men det betyder också väldigt mycket för både mig och Pavel att du vill sitta mm. här och, och snacka skit med oss Jo då jo då, men så alltså, som sagt Star Wars då, då kommer jag alltid springande verkligen framstupa så att det kan ni lita på att när, när det nalkas fler Star Wars filmer då, då kommer jag kanske rent av att knacka på hos er istället <laughs> Uh, ja det är skönt att höra att vi kan uh, lita på dig i fortsättningen också när det vankas med Star Wars för uh, ja, det känns alltid som det blir en, en intressant diskussion och oss emellan med våra olika synpunkter mm. och mm. det känns som man har egentligen efter det här samtalet har man fortfarande mycket kvar att vädra så det kunde egentligen bli många avsnitt om en och samma film här tror jag där vi bara fokuserar på detaljer för ja, vi har tydligen mycket åsikter när det gäller just Star Wars. Ja eller hur, vi hade kunnat skapa En hel trilogi själva tror jag Med, med bara avsnitt där vi pratar Just om vad vi tycker om ja, En av filmerna eller just Franchisen universumet på det stora hela Ja det får kanske bli Någonting när det inte finns Någon annan film eller något annat Att prata om, då, då gör vi En serie podcastavsnitt om Bara Star Wars och åsikt och liknande Då, då biter vi Tag i den kakan Men, men jag, jag tror inte där är någon risk för att det inte är något att prata om framöver. Hust, hust. Men det kommer ju fler Star Wars-filmer. Vi hoppas ju på att återse dig igen. Och det. Hmm, ja, det ska bli ett äventyr utan like måste jag säga. Jag, jag är fortfarande positivt laddad mot framtiden. Mm. Även om Rogue One var en lite annorlunda fågel i buren, så. Mm, det, det, det känns. Det känns mysigt det här. Det, det gör det verkligen Och det var som sagt mycket trevligt också Att få sitta här och prata med er Det, det är alltid för mig ett nöje Det är det verkligen mycket kul Att kunna, kunna bolla Och samtidigt även vädra Som sagt sina åsikter Ja, det är skönt. Jag hoppas du verkligen har fått det du behövde nu så att du inte går härifrån nu och känner att oh, jag hade så mycket mer att säga. <laughs> För det, det, det känns ändå som att man, man får lägga band på sig själv lite grann när, när vi sitter tre stycken och diskuterar. Mm. Men ja, jag hoppas verkligen du fick ut någonting av det hela i alla fall. För det, det kände jag att jag fick i alla fall. Oh ja, oh ja. Det fick jag verkligen. Definitivt jag också. Och jag tycker att allt det alltid är så kul att vi egentligen har en väldigt specifik dynamik här. För vi har ju superfärnet, Vi har den som är väldigt positiv men ändå står hyfsat neutral. Och vi har mm. den som mer eller mindre hade gett upp på hela franchisen och inte har mm. tittat på den på många år. Och då blir det tre väldigt speciella perspektiv. Mm. Och jag var faktiskt förvånad över hur, hur snarlika åsikter vi hade om den här filmen ändå. Jag trodde att det skulle sticka ut ännu mer men mm. vi hade reagerat på ungefär samma saker. Vi hade opponerat oss till ungefär samma saker. Och även om det diffade lite här och där så mm, jag, är, jag är förvånad över konsensuset. Ja, men då, då känns det som vi är någonting på spåren här i alla fall. När vi tre börjar samsas om våra åsikter, då, då har vi nog börjat hitta sanningen kanske. <laughs> jag vill gärna, väldigt gärna tror det jag också, ja. Jag, jag känner att vi har kommit fram till någonting väldigt bra ändå på det stora hela, även om som sagt det, det har... Vi har gått våra vägar lite granna på, på vissa ställen, men, men det känns som att vi är fortfarande inom sån räckhåll att vi kan hålla hand och, och vara vänner. <laughs> <laughs> oh, om, vi, om vi sabbar vår vänskap över Star Wars, då är det någonting som är fel här. Det oh. måste jag säga nej, nej, nej, nej, nej. Inget sånt, Trams. <sighs> Men ja, det här är ju vår lilla sommaravslutning Vi ska ju ha lite sommarlov nu Och ta en paus Från inspelningarna Och om jag ska vara ärlig Jag älskar att spela in de här avsnitten Jag älskar att sitta här och prata Men det ska vara Ganska skönt att, att ta några veckor Ledigt mm, Ja, det Det är roligt att vara här Men man behöver ta en paus emellanåt För att det hela ska fungera Så att man kan Pusta ut ordentligt och, och verkligen hitta tillbaka igen också och, och känna att äh, man, man, man verkligen får, får lite tid bara för sig själv. Det kan behövas lite grann. Så lite sommarlov, ja tack. Det hade inte skadat men sen kör vi igång igen tycker du. Ja det är klart att vi ska köra igång igen men först ska vi ha lite ledig tid och bara njuta. Och jag är lite smånyfiken Thomas, v vad ska du hitta på i sommar? Har du några speciella planer alls eller blir det bara att, eh, att sjunka tillbaka och njuta? Det blir nog väldigt mycket sjunka tillbaka och njuta åtminstone. Jag har diverse just sällskapsspelsrelaterade projekt som jag vill sätta tänderna i. Och då menar jag inte att jag kommer försöka skapa någonting eget eller så utan det är bara spel som har legat som jag känner att det här behöver jag mycket tid till. För att verkligen kunna sätta mig in i, för att kunna lära mig, för att kunna spela med mina vänner. Så det, det blir mycket spelande. Även på digital väg så, så har jag några såna här större liksom äventyrliga projekt som jag känner att ja, men här behöver jag ju investera typ 50 timmar. Och det görs ju bäst under sommaren känner jag. För det är då som man verkligen kan slappna av och koppla av lite mm. mer och, och verkligen sätta tänderna i sådana här stora saker. Ja för det är väldigt sällan små spel du vill ta dig an varken när det är brädspel mm. eller dataspel. Du, du tar ju mm. gärna de här riktigt rejäla sakerna och du har ju visat mig ett par av regelböckerna som du ska sitta och ta dig an <laughs> och alltså bok är verkligen ordet ja. i sin rätta bemärkelse för det är inget häfte här det är ingenting flytta dit slå tärningen och sen har du allt under kontroll utan det är är. Mm. Det är komplexa spel med många mekaniker, många kort och många komponenter. Och mm. ja, jag, jag kan tänka mig att det, det tar sin lilla tid att bena ut hur det där fungerar egentligen. Jo, jag har ju faktiskt rent av kontaktat universitetet här i stan nu därför att jag har upptäckt att de har ett bokbinderi. Och det är just därför att jag behöver binda ihop en regelbok till vad som blir mitt största sommarprojekt. För där har vi alltså 200 sidor med regler och paragrafer. Och om det här händer, vad ska man göra då och så vidare. Och det är lite mycket papper att bara ha liksom som de är just nu samlade. Jag, jag funderar på att binda ihop dem snyggt och prydligt ordentligt. Så att vi får väl se vad det egentligen blir av den här boken. Men det, det är ju ambitiöst faktiskt. Jag vill inte bara ha mina, mina regler så här. Jag ska minst binda in dem också och riktigt visa upp dem. Det, det visar vilken ambitionsnivå du har på ditt brödspelande. Mm, mm, jo då, som sagt. Ja, jag kommer definitivt att spendera den här sommaren. Det, det kommer det. kommer att gå fort och jag kommer att sitta inom husen. till. <laughs> Usch ja, vem vill ut i solen egentligen? <laughs> mm. Och du då, Paavo? Har du några planer eller ska du också hålla dig undan den stora skinande plattan i himlen? Nej, Jag hade väl tänkt att bege mig ut lite grann men jag har väl även förberett mig lite grann för den typiska svenska sommaren så att det lär bli lite stugsittande också under de regniga perioderna. Så jag har, jag har bullat upp med, med böcker och spel och annat smått och gott man kan leka med och ja, jag, jag tror jag har mitt på det torra här faktiskt. Jag har ungefär samma situation här också faktiskt. Jag har mycket att göra i, i andra sammanhang. Men jag ska äntligen ta mig tiden att läsa i kap böcker som bara har blivit liggande. Och en massa annat jag också vill eh, kasta mig på. Och försöka driva igenom ett par små projekt också för den delen. Det, det kommer att bli en, en väldigt upptagen sommar känns det som. Och därför så... Så ska det bli skönt att man inte har podden på sig också. Hur kul det än är, det äter mycket tid och just nu mm. så vill jag spendera den på annat sätt. Men mm, jag ser fram emot att komma tillbaka med ny energi och uppladdad och redo. Men, men det blir inte förrän den 24 augusti. Ja, den perioden kan vi faktiskt behöva här nu till att göra det vi inte hinner med annars när vi sitter och poddar. Så nu, nu får vi bråttom och, och stressa iväg och få allt undan som vi vill ha överstökat som vi inte har haft tid med tidigare. Och sen går vi tillbaka och sätter oss ner här och, och börjar snacka lite film igen. Det tycker jag låter som den bästa planen av dem alla och... Ja, tills vi kommer tillbaka den 24 augusti så, så vill vi tacka alla våra lyssnare. Det är ju för er vi gör den här podden. Vi är alltid så glada att se lyssnarsiffrorna trilla in. Och vi uppskattar ju naturligtvis när ni hör av er med filmförslag och annat. Vi tar dem till oss, vi överväger dem och vi slänger ju in dem i vår eh, spellista också. Så, så har ni filmförslag, ris och ros och annat ni vill maila oss gör det, passa på under sommaren att bulla upp med material åt oss så att vi har eh, en massa spännande filmer att ta oss an mot hösten för jag har en känsla av att det kommer att bli en spännande höst av många anledningar vi har Halloween framför oss vi har jul framför oss det finns många teman att ta sig an och ja... Ju fler förslag vi får, desto mer intresse vi vet att det finns, ju roligare blir det ju att, att göra någonting speciellt. Så, så skriv, hör av er och, och tack, tack, tack för att ni lyssnar. Ja det är alltid härligt och höra av våra lyssnare så ta gärna och skriv ett par rader, nämn några filmer ni vill ta upp, skicka oss en sommarhälsning, ett vykort eller en bild på era nyfödda kattungar eller vad som helst, det är bara trevligt. Så, så gör vad ni vill så, så hörs vi igen när det börjar nalkas åt hösten igen. Ja, må så gott, ha det härligt och njut av sommarsolen. Så ses vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Och jag är Thomas Engström. Och du har lyssnat på Radio Escape.